Er det kraftet med tid igen? Velkommen til det dystre skæg. Tak skal du have. Velkommen til dig også, Elias. Tak skal du have. Velkommen til vores millioner af lyttere, der sidder derude. Velkommen til Sverige, velkommen til Norge, velkommen ja. til Mongoliet, velkommen, velkommen til Velkommen til hele Europa. Velkommen til Australien. Velkommen til Vel Søens Folk. <laughs> ja. Velkommen til Grønland. Hvis der skulle være nogle grønlænder, der lytter med. Ja, skulle der, være, skulle der være en astronaut et eller andet sted, så shout-out ja. til dig også. Hvis du er i kredsløb om jorden lige nu... Så viser os et tegn. Blink med solen. Oi. Kan du se det? Nej, der var en fugl. Nå, det kan være, at den lytter med. Ja. Yeah. Nå, så er det, hvad fanden, det er torsdag i dag. Det er, start, det er altid, Vi starter altid med, jeg ikke ved, hvad dag det er, kan jeg mærke. Det er jo åbenbart et tema. Men sådan starter hver dag for dig jo, kan man sige, ikke? Ja. Oh. Øh, ja. Jamen, vi skal jo igennem mange ting i dag, men jeg ved ikke, om skal vi starte med, skal jeg starte med lige at tage lytterne på en lille rejse? Øh, må jeg måske starte med en lille intro? Ja, givet okay. mig gør det, det tror jeg er bedst jamen, det, tænker jeg, og det, er fordi, det er fordi nogle gange, det er ligesom hvis man skal, hvis man skal have sex Eller hvis man skal kysse nogen, så skal der lige varmes op Og det er meget sådan, ja, det er meget sådan jeg ser før det her, man, praktisk, Før man det dolker er. den ind ikke? Ja, jo. Og der vil jeg sige, emnemæssigt mm -hmm. Der er det måske lige koldstartagtigt nok, når jeg nu ved, hvad du har tænkt dig at snakke om ja, Og bare man, dig ja, ja. Du må ikke afsløre noget Nej, det vil jeg heller ikke øh, Men jeg kan lige så godt sige det som det er Vi skal på en rejse i Martins krop senere og det er derfor yeah. jeg godt kunne tænke mig bare lige at starte lidt blødt ud. Yeah. Øhm, så jeg vil bare lige sige velkommen til og så vil jeg sige at i dag bliver sådan et øh, podcast afsnit hvor mig og Martin er meget, meget fyldt op af de ting der sker i vores hverdag lige nu, fordi et tæller at vi er det dystre skæg og man kan ikke se det nu. Men jeg laver sådan en superman pose. Øh, 2,0. Er det det der så, hedder dappe det du lige? Øh, nej, det er sådan her. Nå, no, forskel. Jeg laver her, okay. den, den her. Det er Arnold's pose. Arnold's ja, okay, okay, okay. biceps og ja, hejler med den anden side. Ej, men, men, men selvom vi ligesom er blevet nye, store, flotte mennesker, så kan man nogle gange godt bare være fuldstændig fyldt op af det, der sker i ens hverdag. Og det er vi øh, lige i øjeblikket. Jeg kan starte med at sige selv, at jeg har været sådan lidt småstresset på det seneste, fordi jeg er stadigvæk et elendigt menneske til at planlægge mit øh, liv, eller på den måde til, til sådan at kunne forestille mig, hvad jeg kan håndtere. Så i lange perioder har jeg ikke noget at lave, fordi der ikke er noget at lave. Og så lige pludselig så kommer der en masse ting at lave oven i hinanden. Og så er en af norsets ting, jeg laver da bare det hele. Jeg kan ja. da sagtens tage min hjerne, og så bare sprede den ud over 76 forskellige ting, og så samtidig øh, også yde en god indsats på de 76 forskellige ting, så ja. de bliver til noget. Og det er det, jeg føler, jeg har lavet den sidste måned. Jeg har spredt mig selv ud over alt for meget, hvilket betyder, at jeg hele tiden har forsygt, følt, at jeg har forsømt det, jeg lavede Og det har ikke kun været arbejde. Jeg har forsømt alting, føler jeg. Sådan, altså jeg har været alt for lidt til stede og i min hjerne osv., når jeg har været hjemme. Og jeg kan bare mærke på det hele, at det, det jeg flår over, jeg flår over stadigvæk kan nå derhen, hvor jeg kan mærke, at nu bliver jeg stresset og angst over ikke at kunne finde ud af at sige, du hører ikke gøre det der, nøjes med det her. Men det skal du altså ikke være ked af? Nej, jeg tror, det, det er sådan er noget, der tit sker, men jeg vil bare sige, det er der, jeg er nu. Så jeg er sådan lige sådan lidt et chiller mode, hvor jeg accepterer, at jeg ikke når det hele, fordi jeg skal lige lidt ned i gear, så det ikke bare bliver sådan en stress sommer, fordi at øh, vores nye chef, Wolfing, har jo givet mig mere eller mindre den ordre, at det her One Man Show, det skal være et show, hvor han kan se, at jeg glæder mig til at lave det, og jeg nyder det, mens jeg står der. Og jeg har sagt til ham, at det er fuldstændig absurd <laughs> krav. At Hvad sætte er det for nogle krav at stille krav at stille til mig. Ja. Men, men jeg kunne godt tænke mig, at det i hvert fald var målet at arbejde hen mod det, og det mål kommer man ikke ind til, hvis man starter 3,5 måneder, næsten 4 måneder før premieren, med at være angst og stresset. Nej, det kan over, man sige. Over ting, der ikke er relateret til One Man Show. Nej. Så øh, i dag bliver sådan en rigtig dejlig... Øh, der skal sgu også lige være plads til det hele Men podcast. må jeg så også lige sige, at du skal altså nok nå det, Elias? Og du nå, men skal. jeg er faktisk ikke så bange for, at jeg skal nå det. Jeg er mere bange for, om jeg kommer til at være til stede i det, fordi at, jeg tror egentlig, showet faktisk er færdigt nu, men det vil klæde det, at jeg lavede det lige et par ekstra gange, for der er nogle af tingene, hvor flowet i det bare... Godt ja. lige må sidde lidt mere på ryggraden, og så, og så, så, så jeg har det faktisk rigtig fint med det, og jeg er rigtig stolt af det materiale, der er i det. Men når jeg så er træt og stresset, så kan jeg ikke mærke det, Nej. og så begynder jeg at tvivle på det. Ja, men det, forstår det er egentlig jeg, men det er jo... bare det er en naturreaktion. Men det er egentlig bare det, jeg vil starte med at sige som sådan en lille intro. I dag bliver sådan en dag, hvor der lige skal være plads til det hele, og på øh, yeah. den note... Ja, yeah. så vi, vi gør lige sådan her først. Velkommen til det dystre skæg. På fordi, et eller andet tidspunkt, ikke også? så har jeg en drøm om, at ja, du ikke verbalt præsenterer vores skiller, men bare trykker. Det går ikke til at Nå, men det er, ikke, og det er ikke stresset, eller det er, bare det er ikke presset. Jeg tror, jeg, bare... gør, jeg gør det bare, fordi jeg, jeg tror, jeg er i tvivl om, om, om du måske bare sidder og kavler op, mens jeg gør det. Om det gør jeg. Jeg, jeg, jeg, jeg ved, jeg ved det, godt, at når din scenen. hånd bevæger sig hen mod soundboardet og lige så stille yeah. tryk, og du kigger intens på mig, så er det, fordi jeg skal tisse stille. Okay, det er jeg så, med på. Okay, Lade du mærke til, hvor smooth det var? Ja, og så da jeg ikke afbrød. Ja, no, holdt fedt for at vi går så, så ved vi, lige... det fungerer jo. Ja, så kører vi den, ikke? Nå, men apropos at sprede sig ud over alt for meget. Nej, <laughs> Nej, men jeg vil godt... Jeg vil godt tage folk med på et lille eventyr. Og det er ikke nødvendigvis et lækkert eventyr. Og det er heller ikke et eventyr, hvor vi har en, Sådan en et eventyr slutning nu, lidt, lidt ligesom pænslæbjørind. Hvor... Ja, ja, det er et eventyr, men det er også fucking hyggeligt. Ja, og der er ikke rigtig nogen... Lykkelig slutning endnu Nej, og Så det er, vi kan spil. kalde det en en følgetonk måske ja. Som vi så i næste uge Eller hvornår vi optager igen Måske lige kan Der kan man måske forhåbentlig Håber jeg få den lykkelig slutning Fordi jeg vil godt starte Prøv lige at starte fra begyndelsen Martin ja. Hvad er det der sker nu, Jeg har faktisk lavet Jeg, skal lige, jeg finder lige mine noter jeg har lavet en lige. drejebog Jeg har lavet en drejebog <laughs> Det er bare så jeg er sikker på at få det hele med Fordi det ja. der sker Nu starter vi bare fra starten af ikke. Lad os gøre det. Øh, jeg synes, jeg har gået og haft det rigtig godt i lang tid. Og det skal jo slut på et tidspunkt. Det ved alle. Der er op og ned to i livet, og de er yeah. Og i lørdags, der, der var jeg til fest med nogle venner, og flere af dem har jeg ikke set i lang tid. Og det var en rigtig dejlig aften. Og det var sådan mm. en af de der, hvor man sidder ude og griller, og man får vejer, Og oh. du ved, ens venner, der har fået børn, man ikke har set i mm. et år kommer, og man er sådan helt ungdomsagtig igen. Oh, og det er skide fedt. Det er skide fedt. Hvor okay, kæft for fedt, mand. Yeah. Og, og ja. Jeg får sgu lov at sove min tømmermænd ud. nej nu stopper det jamen, simpelthen. Martin. Jamen, det er simpelthen bare så rart. Ikke? Det er jo ikke det dystre skæg. Det nej, det er det nemlig ikke, men nu skal du bare holde fast, ikke? Øh, fordi øh, søndag, der vågner jeg, og jeg har tømmermænd. Jeg har det helt almindelige tømmermændsdårligt. Så der er ikke noget, jeg tager notits til der, nej. overhovedet. Øh, og jeg ved, at Sofie, hun skal ud om aftenen, søndag aften øh, med nogle venner, så, så der er det ligesom min tur til at være herhjemme og tage vare på vores afkom. Og jeg kan da godt mærke, sådan efter jeg har været på toilettet første gang. <laughs> ja, det, og det er den region, vi er nede i nu, og, det, og så her kommer vi til at være lang tid. Men der skal du lige sige til eventuelle mennesker, der kunne finde på og, og synes, det er pladt, at vi snakker om det. Vi kan jo ikke gøre for, at det er der, Nej, Martin står vi, ud. vi bestemmer jo ikke, hvad der sker i vores liv. Nej. Og vi er jo bare nødt til at berette om det, som det er. Så nu vil jeg gerne have, at du får lov at fortsætte. Ja, jeg går på toilettet, som man nu gør. Yes. Og jeg kan godt mærke, der er et eller andet, der gør ondt. Men det kan luken. der altså godt ja, være nogle Ja, og det er gange. jo det, der godt kan være, når man har mænd, og det er der er Også også bare, bare generelt. Og der kan der godt nogle gange være en lille, lille streg af blod på papiret, når man har tørret febrilsk. Der vil jeg, i, jeg godt de lige hurtigt til alle, bare lige komme sådan en, en, en, i hvert fald en grundinformation, som helt klart kan anfægtes. Men grundlæggende, hvis man kigger på papiret, der er blod på, så kan man tage det sådan ofte chill, hvis det er nyt blod. Ja. Yeah. Det er mere det der, hvis der kommer sådan en gammel klump, Nå, men alle kender skuddet, da, at man har, været, man har drukket for mange bajer, og så har maven haft lidt dårlig, og så har det spist lidt, lidt roligt. Så der er ja, lige um. præcis. Nå, jeg tænker ikke så meget over det. Det, gør, det sviger lidt i numsen. Ja, ja, sådan er det. Det har jeg prøvet før, det plejer at gå væk. Og hen ad aftenen, der tænker jeg at nu, jeg går, går tidligt i seng, jeg skal have noget. Jeg skal have sovet ordentligt i nat uden yes. muligt. Jeg tager to i præen, fordi sidste jeg havde ondt i numsen, der har hjalp det lige at få ringmusklen til at slappe af med sine ja. to, og så ind og sove, ikke? Så kan jeg så godt mærke, da jeg vågner mandag morgen, at det er, ikke det, er godt. Ikke, det er ikke væk i hvert fald. Nej. Og det værste er, at det er min fødselsdag mandag. Jeg vågner på min 28-års fødselsdag, og jeg er stadig ondt i røven. På Fuck stabilitet. nu af. Og der begynder jeg da sådan at blive en lille smule, jeg vil ikke sige bekymret, men det er nok det, jeg er. Så jeg går ud på toilettet, og nu kan jeg fandme også mærke noget. Altså, nu er der noget, der der er noget, altså, der... kan du mærke en klump, eller kan du mærke blået? Mærke... Jeg kan også mærke øh, noget. Altså, jamen, kan jeg du mærke kan, smerte? Jeg kan ligesom, hvis man tager sin finger om i numsen der, lige omkring den brune elastik, så er ja. der ligesom en bule ud, Nå. ud, hvor der ikke skal være en bule. Åh, oh, nej. Og der er ligesom sådan, det er ligesom om, at du ved, det der der sådan fører fra ballen ned til numsehullet, i sådan et lille område, det er ligesom om, det er lidt hævet lige der. Eller ligesom om, der er sådan Nå, ja. en fiber, der sådan stikker ud, eller sådan er spændt. Ja, men det er jo en hemoride. Ja, men det er jo det, jeg så... Til at starte med, jeg prøver at være en lille smule... Øh, jeg jeg, jeg benægter det. Jeg, øh, jeg, jeg fornægter simpelthen virkeligheden. Jeg tænker, det er det ikke. Det er en rift, der har vokset så stor. Så det, jeg gør nu, det er, at nu smøjer det lige med vaseline. Og så, øh, så kan det være, at den glider. Det bliver godt igen. Det gør det ikke. så øh, jeg spørge ting? Ja. Har du, har du, er det sådan et generelt husmodråd, at hvis der er noget med nummeren, så lige smør Vaseline på? Nej, Bare var, hvordan du noget, jeg, jeg, jeg var aldrig selv noget frem til det, nemlig. Det var fordi, at jeg tænkte, Vaseline, det ved jeg, at man i hvert fald godt kan proppe op i forskellige åbninger, uden Nå, at den, noget. Ja. og det var lige det smørrelse, jeg havde ved hånden. Ja. Jeg tænkte ikke, at kamp for Krem, eller... Eller ja. yoghurt måske. Du stod du alligevel ved krøbet derude. Du <laughs> var ved den store så kan altså godt bruge det til det. Det er sat på jorden for at man bruger det til. Øh, så jeg tager så jeg, det jeg simpelthen får en lækker følelse min kæreste, det er at hun skal til brunch med nogle veninder og hun tager Ellen med, så jeg kan for første gang i et halvt år få lov til lige at have nogle timer, hvor jeg spiller noget PlayStation og sådan noget. Det jeg glæder mig rigtig meget til. Det er min 28-års fødselsdag. Det er alt hvad din, din 82. fødselsdag starter med at du bliver om Din kæreste tager dit barn, og tager til brunch <laughs> ja. en dag. Ja. Så er du højter hjemme med dit <laughs> Jeg vælger at tage et bad, fordi jeg tænker, varmt vand, det skal der op i røven. Så jeg øh, tager et bad, så vasker jeg mig rigtig grundigt. Jeg tager bruseren, bruser op, ja. bruser, bruser, bruser. Og et. du bruser dig selv i numsi? Ja, det gør jeg. Jeg, okay. sætter, jeg stiller mig ned i et Siger squat, det. hiver balancen til side, og simpelthen lader vandet, lader vandet springe op. Ja. i mine øh, havde jeg brune valgt, øje. Så lige for øh, efter. Ja, lige præcis. Og så smører jeg igen med vaseline, og så tænker jeg, nu er den der. Så går jeg ind og sætter mig og spiller Playstation oven på en en og så kan jeg faktisk mærke, nu gør det ikke ondt at sidde ned længere. Så må godt. ikke, det er et godt tegn. Ja. Og så, jeg hygger mig nogle timer, og det, så kommer de hjem igen, og så kan jeg godt mærke, efter jeg sådan skal begynde at rejse mig og gå rundt og sådan noget, Åh, det er, nu er det irriterende igen. Og vi skal ud og gå en tur på eftermiddagen med hunden, og jeg kan godt mærke, at vi har gået 500 meter. Den er ikke god, den her... Det gør altså, det, altså, så hvad ondt, det skal det ikke gøre. Men jeg sådan, altså så siger du, at det gør ondt. Er det sådan, at hver gang du tager et skridt, eller er det konstant smert? Eller er det, dunkende, er, en, er det ligesom en dunkende puls? Der er en konstant svine, krødret med også, at det intensiveres hver gang jeg ligesom tager et skridt. Okay. Det er i det hele taget ikke ret. Nej. Øhm, ja, og der må jeg jo så sande, at øh, det kan godt være, at jeg skal have ringet til en læge, men jeg er også, jeg er ikke stolt af det, men jeg er også lidt, altså... Det er, ikke, det er ikke sådan, at jeg er sådan en, der ikke vil gå til lægen og tandlægen og sådan noget. Men lige når det er sådan noget, hvor jeg ved, at det kan være, at jeg skal op og pils i krøven. Ja. Der vil jeg altså godt være 100% sikker på, at det er nødvendigt, før at jeg det gør det. Er, ja. Jeg gør det ikke med det samme. Jeg gør det, når der ikke er nogen vej udenom. Du gør det, når du ved, at du skal, ikke? Så tirsdag, to dage efter Ground Zero, ja. der kan jeg mærke... Jeg billeder mig i hvert fald selv ind, at det er blevet bedre. Okay, det er ligesom om at det hævster er faldet lidt og det gør ikke så ondt fra morgenstunden, og jeg tænker nu er den der. Bløder du stadig meget? Nej, fordi på det her tidspunkt er der ikke rigtig andet end det der sævendelige. Sådan der kan godt være, en, der er faktisk ikke noget blod okay. for at sige det mildt, Og det, det har der ikke været et par dage. Det Du også derfor tænkt? Så er det jo godt. Ja, det er den på rigtig vej. Den rigtige vej. Øhm, så skal jeg så, øh, <laughs> så skal jeg så på, jeg skal på om aftenen. Jeg er på i den her uge sammen med Jonas Mogensen og Mikl Rask. Og jeg skinner optrædet i tirsdag aften, og jeg har taget et bad hjemmefra og virkelig fået smurt numre og sådan noget. Jeg tænker, nu, nu, nu, nu er det, som det er, og nu, ja, det gør jeg ikke så ondt. Jeg kan sagtens optræde med det her. Så havde jeg godt, jeg havde godt tænkt, at måske jeg skulle tage bilen. Men du ved også godt, hvordan det er at tage bilen ind til indre by, når man skal på kommelig Jeg synes, det er ret nemt, og jeg har, synes nogle, du det? Jeg har nogle rigtig fine parkeringspladser. Det hvis du vil jeg godt skal... lige have bagefter ja, så, fordi jeg har, nemlig, finde... jeg har nemlig flere gange formået at... Altså, ja. Altså, jeg vil sige, en ud, af, en ud af syv gange, når jeg parkerer derinde, så er det lidt svært at finde en plads. Jamen, men jeg synes tit ellers... galt i det der med, at det tager længere tid at køre derinde, fordi man er i bil, og så skal jeg køre rundt og finde en parkeringsplads, og det kan jeg ikke nå, og så stiller jeg en eller andet sted, så får jeg en parkeringsbøde, eller også parkerer et kvarter væk på gåben, og så er det ligesom lige meget. Så okay. jeg tænkte, fuck det, nu tager jeg bare cyklen. Ja. Jeg sætter mig op på cyklen, jeg cykler, det går faktisk ikke særlig ondt, det er fint. Det kan jeg sagtens lade gøre. Jeg cykler derind. Alt er godt. Solen skinner. Jeg kommer derind efter den 3. Til show starter. Jeg går op og ryger en smøg, og jeg tænker, nu skal jeg lige på toilettet. Så går jeg ud på toilettet. Og så, da jeg så ligesom skal rappe op, så er der meget blod nu. Okay. Nu, er det ikke, nu er det ikke en streg. Nu er det fuldstændig rødt papir. Altså. Okay. Sådan helt friskt rødt. Ja. Den er ikke eksploderet ned i kummen, vel? Men, det, men papiret har... Oh, og ja. jeg troede jeg aldrig, skulle sige det her, men det er det eneste tidspunkt i ens liv, hvor man håber på at se frisk lortefarve. Ja. Og, og det var det ikke. Nej, det var bare rødt. Det var bare masse blod. Og, det, og nu er der en halv time, til vi skal optræde, og jeg tænker, det er ikke godt det her. Så jeg sidder derude, og jeg tører, og tør med vodt fordi jeg vil helst ikke slide på det og sådan noget. Og jeg får det ligesom under kontrol, ikke? og jeg tager bukser på. Og, og jeg, jeg, jeg gider ikke rigtig sige til de andre, at jeg har en hemoride, der er eksploderet, og det mm. Fordi jeg ved, at Mikkel Rask er fuldstændig bimlende dyamofob. Altså. Vil du have sagt det, hvis jeg var der? Ja. Godt. Det kan du tro. Det er godt. Men jeg vil ikke sige, altså jeg ved, at Mikkel Rask var i forvejen presset, så hvis han fik at vide, at han sad halvanden meter fra et et røvhul, jamen det var fordi, vi der var noget information, vi manglede og sådan noget. Nå. Det er en lang historie. Ja, ja. Kortere end den her, men... Jeg skal <laughs> også lige sige, det er en god, god hemride-bit. Ja, ja. Øh, Nå, men så, og jeg skal sidst på, så jeg har nogle timer, hvor jeg sidder ned i den der sofa, og jeg kan ikke rigtig, altså jeg prøver at sætte mig på de forskellige puder, for at finde ud af, hvad for en pude? hvad sæt, for en pude? lindrer mest. Prøver at ligesom at, at, prøver at sætte dig på blødningen, ja. og jeg er sådan, jeg er på toilettet mange gange for lige at tørre efter, fordi det kan heller ikke noget, det bare pibler ned ad mine ben og sådan noget, jeg skal også, og, og, og så meget er det ikke, men det føles bare voldsomt, ja. altså i det sekund, der er blod et sted, hvor man ikke vil have, der skal være blød, der bliver man en lille smule paranoid, jeg gør i hvert fald en lille smule ud. Og, nå, jamen, og jeg får det, jeg får det altså, til at være okay, og jeg går op og optræder, og jeg er ikke helt til stede, det kan jeg ligesom, ligesom godt sige, altså det går okay, der er ikke så mange mennesker jeg havde Men nok, står mest og tænker Jeg havde nok kunne glemme det, hvis det var et helt propfyldt sted, der var ikke. klar til at slagte, men der sad 30 mennesker og hyggede sig og jeg havde meget fokus på, at man ikke skulle kunne se, hvor ondt i rømme, jeg tænkte, havde. ja, du ved bare, er jeg du ikke blevet igennem. Ja, ja, lidt. Jeg, ja. jeg har engang prøvet at stå på kommende med toiletvand på bukserne, det ved ja. jeg. Øh, og det, det havde var jeg ikke din, lyst til. Det øh, første æselspot. Ja, det sådan, var det. det. Ja. Øhm. Nå, men så ja, for optrådder vi, og aften er slut, og jeg skal cykle hjem, og jeg tænker bare, det bliver jo ikke bedre af, at jeg skal op på den der i stenhårde leddersaddel nu. Så jeg går ud på toilettet, og så får jeg simpelthen min underbukser med toiletpapir. Ja. Men når man gør det, så sker der så også det, at det der toiletpapir det søger jeg jo lige så langsomt op mellem ballerne. Så da jeg sætter mig op på min cykel, der har jeg bare sådan en samtømret pølse af toiletpapir mellem mine baller, så da jeg sætter mig på sadlen, det er jo ligesom... Det er jo bare som at have en stor landmandsfinger helt op i røven, sådan på langs ned mellem ballerne, der bare ja. så og presser. Og de første 500 meter, der kan jeg godt sige dig, der er... Der har jeg mest lyst til at stå op, og så rammer jeg muren på en eller anden måde, hvor jeg kan mærke, at nu kan jeg ikke andet end sidde ned. For nu er jeg simpelthen bange for, at, at min røv bare falder af, hvis jeg rejser mig. Ja. Så nu cykler jeg bare gennem Indreby en forsaften med toiletpapir langt op i røvhullet. Ja. Og jeg kommer hjem og må sige til min kæreste sådan, hold kæft, hvordan cykler I med tampon og bind? Fordi det her, det er den værste cykeltur, jeg, jeg nogensinde har haft. Og nu kan jeg godt mærke, at nu, nu, nu synes jeg ikke, det er så sjovt ikke? Fordi nu, kan jeg også, nu ved jeg også godt, at nu er jeg nødt til at ringe til en læge, altså. Mm det dur ikke, og så ja, og jeg går jeg i seng, og jeg får sovet, og næste dag sidder jeg og tør, gammelt tør, blod i en røvhul, og så ringer jeg til den der læge, og jeg havde håbet, at de jeg havde håbet at jeg bare kunne sige, hej, jeg har fået en hemorride, og så vil hende, der tog telefonen sige, det lyder ikke sjovt, du skal have noget salve, mm. gå ned på apoteket, få det, men det hun siger, det er, ja, vi bliver lige nødt til at kigge på den, ja, det tænkte jeg kraftigt, men nok, <laughs> I gjorde jeg Selvfølgelig skal det, jeg, jeg er stadigvæk i tvivl om, hvor meget I bliver nødt til at kigge på den men Jeg tror jeg... ikke, at det var ud af lyst Nej, det skal du ikke sige Fordi øh, så får jeg så en tid efter no, altså, nogle timer samme formiddag og det, og det er lidt i at for jeg havde skubbet noget arbejde foran mig, jeg gerne vil have lavet Og nu sidder jeg i en situation, hvor Nu er jeg i hvert fald nødt til at tage et langt bad, som mit røvhul er fuldstændig renset for alt hvad der hedder fremmedlæger, før ja, jeg kommer finder, op. Også fordi jeg ved ikke, hvad det er for en læge jeg til. Jeg har ikke været til lægen særlig meget de sidste års tid, så, og, jeg, og de skifter hele tiden læger. Jeg aner ikke, er det en mand eller en dame, eller en hund? Jeg ved ikke, hvad fanden det er, jeg skal op til. Bare ikke er en ung dame. Ja, men så kan du glæde dig jo, fordi jeg kommer op og sætter mig i venteværelset, og så går der 20 minutter, og så kommer der. Altså jeg har siddet og kigget på de der læger, der kommer vaderne frem og tilbage og tænkt, bare det ikke er hende, bare det ikke er hende. når jeg kan høre en mandestemme. Jeg ved og jeg ved på det her tidspunkt ikke engang, hvad jeg vil fortræk, fordi på den ene side det har ikke noget med seksualitet at gøre. Det har bare noget at gøre med Som mand synes man der bare det pænt. jeg tror ikke engang det er som mand. Jeg tror bare jeg er meget blodfærdig. færdig. Og jeg har generelt ikke lyst til. Jeg har engang lyst til Sofie skal kigge op mit røvhul. Og nu sidder i en situation hvor jeg ikke kan ikke rigtigt vurdere hvad vil jeg egentlig blive er for. Øh, og så er, det, så er mit held jo så bare, at det simpelthen bare er, at det er så bare den yngste, pæneste kvindelige læge i klinikken nærmest. Der kommer og siger, Martin! Og jeg siger, ja! Yeah! Og så kommer vi ind, og så sætter jeg mig ned i stolen, og så siger hun, jamen fortæl mig lidt om det. Og så fortæller jeg så alt det, jeg lige har sagt til dig, og hun sidder og skriver I ned. I så lang tid. Nej, ah, nej, det er meget mere stikordsform. Men jeg får sagt sådan noget med, at jeg var i byen i lørdags, og så var tømmermænd og alt muligt. Og så efter jeg har fortalt, så kigger hun på mig og siger, Når du siger i byen i lørdags, så skal jeg bare lige høre. Og så udveksler, vi blikke. Morgen, eller hvad? Ja, så udveksler vi blikke og så forsikrer hende om, Nej, nej, nej, jeg mener, det er jo fordi, med tømmermænd, så kan man jo godt nogle gange få ondt i numsen, og så havde jeg, derfor havde jeg ikke tænkt over det. Hun skulle bare lige høre, om du var blevet bollet om jeg til blod. muligvis blevet pullet <laughs> til blod, så det var derfor, jeg sad her nu. <laughs> inden jeg stikker en finger op i numsen på Falder der sidder yeah. øh, Og så skal jeg op og ligge på siden på den der brix der nu. Og man, hun tager handsker på sådan en klisk, klask For og får smasket noget kreme på de der fingre. Og så, hvordan, der... Kunne, hvordan tror du, hun havde det med, at hun skulle stikke Men Det op, ved hun jeg. Hun siger. er jo professionel. Hun har sikkert gjort det mange gange før. Ja, det har jeg bare ikke. Hun virkede fu fuldstændig fattet. Altså. Der var ikke noget her, der udstrålede. Det er heller ikke ret for mig. Jeg ved det nok også godt, at du ikke har syntes, det var fedt, så hun er nødt til at være super, super cool. Jeg virkelig ikke synes, det er fedt. Jeg kan lige så godt afslæbe, før jeg tog hjem, jeg havde et regulært sambrud. Altså, både fordi, jeg ikke havde lyst til at skulle op og kigge. Før, sig før du tog hjem? Nej, før jeg tog til lægen over for min kæreste. Jeg var meget ynkelig. Både fordi, jeg ikke havde lyst til at blive kigget i røven, men også fordi, at jeg var bange for... Altså, det er jo ikke helt muligt, det er jo kræft, jeg er jo røvkræft, ja, jeg, jeg har jo svulster hele vejen om igennem tarmen jeg er været, altså, min prostater er på med lån, og nu vokser ud af røven et eller andet. Altså, jeg havde bare forestillet mig, at de kiggede, at jeg nærmest kun fik underbukserne af, og så råbte de bare, han skal til. Ja. På operationsbordet nu! Og det er ikke det, der sker. Hun tager bare hun tager sådan noget lækker creme på sine fingre, og så, ja, så står hun ligesom og masserer den der bule der, og siger, ja, det kan jeg godt se, Det må gøre rigtig ondt. Og lige, lige da hun har sagt, ja, det kan jeg godt se, den må da gøre rigtig ondt, så skubber hun sin pegefinger, med nærmest for voldsom kraft, sådan helt op, i min røv, altså så den forsvinder op i min røv, altså som i hvis hun ikke havde haft hånden no. kunne den, var den længere op i min røv ja. og jeg ligger bare og siger Åh, øh, øh. og så ja det er ikke ret, mens hun bare graver rundt ind i mit røvhul, og det gør det er simpelthen det mest ubehagelige, jeg har prøvet i virkelig lang tid, og jeg har ellers fået undersøgelser i halsen og også blevet skåret i pigen, det der det var fucking ubehageligt og så hiver hun ud, svup, og så siger hun, ja, du kan lige få noget papir. Det, det der creme der, det man skal lige tørre af. Og så får jeg sådan, altså, seks lapper køkkenrulle og bare tørre i <skræk> og de er bare fyldt med creme og, og blod. blod. Og så du skal måske lige tørre efter. Har du regnet med, at jeg skulle, måske. <skræk> jeg kan da ikke bare tage bukser på ovenpå det der, er du sindssyg. Og jeg får sådan, jeg får tørret mig sådan sidelæggende ind i en klinik, mens hun går hen og begynder at tage noter og... Få mine bukser på, og jeg må, helt, altså må, må lytte med et halvt mens hun siger, hvad jeg skal gøre med det der medicin der. Og så får jeg spurgt, sådan, der er ikke toilet eller et eller andet. Jeg sådan ud og sidde efter på et toilet, og så bare... Altså, sådan, hvad er den der helt walk of shame-agtige ting? Jeg forestiller mig første gang, man, at man faktisk er blevet boldet i røven, at man sådan går lidt skævt sådan ned til bilen, og så over på et apotek og stå med ondt i røven og sådan, og få det der medicin. Og jeg kan, og jeg kan lige så godt sige, altså... Man får både stikpiller, mm. og sådan noget creme. Mm. Og nu viste jeg lige dig sådan en stikpille, mm. inden du kom. Det ligner jo en patron til et jagtgevær. Mm -hmm. Og du så det der kun i staniol, mm. Når du tager staniol af, det ligner sterin. Det er sammen, fuldstændig ligesom sterin. Okay. Fuldstændig ligesom et fyrfadslys, hvor du har taget den smeltede sterin og formet til en patron. <laughs> og lavet det størkende igen, så det er og det skal man så sidde så bliver man, ja, jeg har puttet lidt vaseline på og så skal man sidde der og stoppe den sådan to fingerleder op i det røvhul, indtil man sådan kan mærke det at det numse så ligesom spiser Krabber den sammen. jamen den spiser det ligesom ja. det er ligesom om du når til et punkt hvor ligesom huh! ja. så forsvinder den og så er den ikke far, med at falde ud og så sidder der så med efter mig jeg kan sige godt jeg kan godt sige det, det er fandme det værste, jeg længere har prøvet så hvordan har du det nu Jamen, lige nu sidder jeg på en pude i min stue og jeg har øh, været igennem morgenrutinen lad os kalde det og jeg har det blandet, fordi på den ene side tror jeg, at det begynder at virke lidt. Men på den anden side har jeg også bare sådan, jeg tror måske, at jeg har med mig det, til det. Jeg har sådan en konstant svin. Jeg tror, at du skal nok ikke regne med, at du bare skal vente dig til svin. Jeg tror, det går over igen. Nå, jamen det håber jeg kraftigt. Altså det, jeg er mest bange for, det er jo, at... Fordi jeg synes ikke... Jeg, jeg kunne godt have tænkt mig, at hin læge sagde... Nå, det der, det er en helt klassisk hemoride. Og den går væk, når du gør det her. Men det, hun sagde, var bare, ja, den gør ondt, den der. Og så sagde hun, nu, får du, nu skriver jeg det her ud til dig. Og så om en uge, når du er færdig med den her behandling, så skriver du lige til mig, hvordan det går. Så nu, altså, jeg føler ikke, jeg har fået sådan en, nu skal du bare gøre det her en uge, og så er den med garanti væk. Jeg føler med, at jeg har fået sådan en, nu prøver vi lige det her, og så ser vi, hvor vi er. Så jeg føler stadigvæk ikke, at jeg helt har helt fået afkræftet sådan mulighederne for, at det kan være alle mulige andre ting, der er galt med min røv. Jeg tror, hvis der havde været andre muligheder for, at der kunne være ting galt med dig, så havde hun sendt dig videre, ud ja. over at have den der behandling. Hun det er bare, at hun havde rigtig travlt. Det ja, har de hun også. Hun er ret rigtig travlt med at komme op i min røv, og så Ret hun rigtig travlt med at komme videre i teksten. Ja, men du har nok højst sandsynligt af, at hvad jeg kan høre, fordi jeg har også ret fysioterapi. Du har ikke rigtig haft nogen symptomer på tarmkraft. Nej, no, nej, nej. Altså, du har en udpåsning, hvilket af det, en hæmoride er. Ja, men det, det er bare Jeg troede bare ikke, de kom. Jeg troede, ikke, de kom, så jeg troede det var sådan noget der sådan ligesom Startede småt og blev. Jeg tror ikke, der kom sådan en. motherfucker. Altså inden Altså inden for 24 timer, der kan der komme en. Altså. en vandballon. Er det rigtigt? Ja, det er fuldstændig vanvittigt. Ikke fordi jeg har haft. det. Jeg har haft det, da jeg var lille. En af år, så, så døde jeg med ham ud, da jeg var lille. Det gik alt mærkeligt. Men det havde jeg da, jeg var lille. Men jeg troede, det var sådan noget. Det er også fordi, jeg, jeg, fyldte, jeg fik det på min 28-års ja. altså... Er jo ikke en, jeg er godt klar over, at jeg ikke er. Men er det ikke, ikke fuldt på et tidspunkt snakkede om, at han havde haft en hemoride, hvor han endte med at blive indlagt for blodmangel? Fordi han havde blødt så meget, at han manglede blod i kroppen, at det var sådan, det stedet farligt. Okay, det er meget så. Ja, så jeg tror, at man skal tage dem rimelig seriøst. De er ikke farlige, så man skal være glad for, at det ikke er noget længerevarende øh, sygdom. Jo, men der står også men bare, man det er skal også noget stadigvæk det er, tage dem sådan rimelig seriøst. Det er jo kronisk på den måde, at nu kan det jo komme tilbage igen resten af mit liv. Ja men, prøv at... ja, men for helvede. Nu skal jeg til at leve sundt, og jeg må ikke sidde ned og sådan noget. Men jeg bliver nok nødt til at sige, at det, det er skulle nok nok snakke om hemorider nu. Ja. <laughs> Hvad, altså, hvor lang tid har vi optaget? <laughs> det vil du ikke vide. Ja, øh, jo, det vil jeg gerne. 25 minutter. 25 minutter. Og de første 5 brugte jeg på en intro. det er 20 ja, minutter til hemoridesnak. Det må betyde, at ja, det at... var tak til hemorider. Ja. Det dyste skæg elsker dig. Og panikere med mest dig. Jeg vil så også sige... Hvis man skulle, altså, tror du ikke, det er det her, der gør, at vi kan få medies støtte, måske? Jo, det tror jeg. Måske er det ikke copy service på et helt nyt niveau? Jo, det vil jeg sige. Det er Det er i hvert fald lige det, er. Ja, det er ikke det. Jo. har snakket så meget ikke om det med mig videre. Prøv, jeg jeg har bare ting. brug for lige at få luft for det. For jeg synes, det fylder for meget. Må jeg lige snakke om en super seriøs ting? I mit hoved i hvert fald. Ja. Okay. Godt øhm, jeg så det der uh, program, der hedder Rudi er Bange. Hvad, Hvad er det? Det har du ikke set. Jeg ikke okay. hvad øh, det. er et program om Rudi Kynke. Det ved jeg ikke med med. Han var med i Nordkraft og Fidibus, og så gik det lidt galt for ham med den Nå. der succes. Jeg tror ja, han, okay, han, lidt, var, han, han han havde måske en personlighed, som reagerede lidt, lidt voldsomt på opmærksomhed og succes. Skal ja, jeg som, ikke lige, jeg google ham Og, lige, og det gjorde ved, så at at det måske gik lidt galt for ham. Faktisk så galt er han med at få, øh, jeg, jeg ved ikke om han også havde en depression, det kan jeg ikke huske, men han er, lige så fik han i hvert fald en masse angst, øh, hvilket for mig giver super god mening. Ja. i forhold til, hvad Jensen lige umiddelbart kunne se i programmet om hans fortid, og om det, der skete, og om hans nutid. Oh, det ved jeg godt med, ja. ja. Men det var ret interessant at se, fordi han er sådan en, som folk, du ved, har dømt ude, og, og mange, kunne, mange havde masser masse god historie om, han har taget en masse stoffer, og det var derfor, han blev skør og sådan noget. Men når man så ser det der program, går det egentlig bare op for en at det her, det er egentlig bare en mand, der, der kæmper mod en lidelse, som rigtig mange mennesker lider under. Jeg synes, det var meget sejt, øh, at de har lavet programmet på den måde, de har lavet det på, fordi det der program, det handler ikke specielt meget om, hvordan Rudi skal have det bedre, og hvad du skal gøre ved angst. Det er bare et portræt af, hvor slemt man har det, hvis man har angst. Okay. Fordi at jeg kan huske, at jeg sad og så det, og så kan jeg huske, min kæreste så det øh, før mig, og hun var også sådan lidt, han er sådan en rimelig vild type, og jeg er også bagefter sådan lidt, han, han har det vildt ham der. Men der er ikke noget af det, der sker for ham i det program, som jeg ikke mere eller mindre en til en selv har været igennem. Så jeg synes, det interessant interessant det program, det er, at jeg tror, folk ser ham, og så tænker de, wow, han har meget angst ham der. Men det synes jeg ikke, han har. Jeg synes bare, han har. Og det er slet ikke for at tage noget fra hans forfærdelige, forfærdelige ting, han går igennem. Men jeg synes, det, han går igennem, det er, det er, det er sådan, det er at angst. Altså ja. det er der sådan rigtig, rigtig mange mennesker med angst har det. Og du kan også have det værre end ham. Det er yeah. det, der er mest sindssygt det. Er, der er jo angstpatienter, som ikke kan gå ud af en fucking dør. Og så kommer jeg bare til at tænke på, fordi at da jeg ser det der program, så, så, så, så der er der mange ting, som hvor jeg tænker, men har du prøvet det her? Er der nogen, der har sagt det her til dig? Og det synes jeg generelt er min oplevelse, når jeg snakker med folk, der har angst. Det er, at den information, som jeg troede, jeg fik, øh, som hjalp mig i, min, i mit angstarbejde, som, som, som jeg troede, jeg fik, og som jeg troede, alle fik, den, det går op for mig. Det er kun mig, der har fået den nærmest. Altså, jeg kender næsten ikke nogen med angst, som har... Lært de samme ting som mig fordi de samme ting at vide som mig tester de samme ting som mig Haft de samme erfaringer som mig Fordi de har ikke prøvet det samme Nej Så jeg har gået sådan og tænkt et Jeg kunne godt tænke mig ikke at snakke specielt meget om angst For jeg har ikke lyst til at blive angstkomiker. Jeg har ikke lyst til at blive ham med angst Angstdøvden Selvom Nej. jeg allerede er det lidt Og jeg har allerede været med I et par programmer om det Og jeg har også lavet et langt indlæg Omkring det på Facebook Fordi jeg synes man skal arbejde mere medicinfrit Med angstpatienter mm. Og nu fik jeg bare lige pludselig lyst til at lægge noget op igen, og, det er fordi, og så ville jeg spørge dig, om du synes, det er en god idé. Ja. Uh, jeg kunne godt tænke mig at lægge sådan et helt åbent post op på Facebook, hvor man ligesom bare skrev noget med at jeg havde set det her program, og, og ligesom klarlægge, hvad det er, jeg synes, uh, issue'et er, og hvad det er, jeg synes, der mangler i angstbehandling. Og så havde jeg faktisk tænkt mig, at jeg skulle prøve at sætte mig ned, måske i dag eller i løbet af weekenden og lave uh, Elias Elers uh, guide til angst, fordi uh, jeg kan ikke fjerne det fra folk bare sådan ved, at de læser en guide, men der er en masse grundlæggende ting, som alle, der har angst, bør vide om angst, som jeg synes, det bærer præg af, at de ikke ved. Ja, men altså, er det fordi, at du har fået noget behandling? nogle andre men For eksempel, steder, eller der, jeg man... tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man, at man er klar over, hvad angst er. For jeg synes, der er rigtig mange, når jeg hører dem snakke om deres angst, så er det som om, at det er noget, de har fået med, det er noget, de definerer sig ud fra, det er noget, der er ægte. Og det mm. er det ikke. Det er det, der er et hele grund Problemet ved at være angstlidende Det er at det du oplever er ikke rigtigt Og ja. det skal da arbejdes med Det billede at du skal føle Det der sker nu er ikke ægte Det, det er det modsatte af en det, en det er falsk og det er en fejl Du skal ja. ikke være bange nu Nej. Og den dissociering fra At rent faktisk føle man er sin angst Til at føle at det er noget der kommer og, og, og angriber en som man kan kæmpe imod Og hvordan man kan kæmpe imod det Det tror jeg at alle kunne have godt af så har jeg nogle forskellige øh, ting, man kan gøre midt i Hvis du får et angstanfald, så er det nogle helt grundlæggende ting, du kan gøre for modarbejde. Hvis du gør det nok gange, så vil du også føle, at du bliver sådan en angstkriger. Så hvis angst kommer og angriber dig, så er du en stærk kriger, der kan kæmpe råber ud du, not today. I princippet ja. ja. Øhm, og jeg, jeg synes bare, da jeg så det, jeg tænker, at der var godt nok mange ting, som man som, som angstpatient eller lidende, eller den det er, burde vide, og jeg tror, der er mange, der ikke ved Så jeg kunne godt tænke mig at bare lave sådan en lille A4-skriv om... Men kan du ikke lave sådan et skræddersydt behandlingsforløb nærmest, eller er det... Nej, fordi det, så, er der mange, så er der nogle uddannelser, jeg skal have taget først, Nå. for jeg kan finde ud af det. Øh, men ja, jeg kunne bare godt tænke mig at lave sådan en lille øh, guide til, hvis du har angst, så skal du som minimum i hvert fald have styr på de her fire ting, og det er en god idé, hvis du gør sådan her. Og hvis du ikke har gang i det her, så kan jeg godt forstå, at det er svært. Ja og så fordi jeg har nogle erfaringer inden for det, så jeg kan ligesom også stå på mål for dig og sige, at det kan godt være, at der er nogen, der siger, at det jeg siger ikke er rigtigt, men jeg har prøvet det, jeg har gjort det og det har hjulpet. Altså, du kan ikke ja. rigtig argumentere mod erfaring. Nej, du, det kan du jo ikke nogen der kan sige til dig, at det ikke virker, Nej. når du ved det virker. Så jeg tænker, at det kunne være sjovt at prøve at lave sådan en lille til folk, der måske ikke har gået så meget ind i arbejdet, fordi at, hvis man ikke har rigtig mange penge, kan det være svært at komme af med sin angst, fordi det kræver, at man går igennem en masse behandlingsformer, man ikke kan få tilskud til. Det er jo i virkeligheden også rimelig fucked up Fordi det virker ikke som om, at det er lige der Man har mest overskud til at tjene en masse penge Nej, men det er også et spørgsmål om at, at systemerne skal lære Hvad det er, der virker mod angst Og det lærer de jo ikke, før der er nogen, der kommer ud og siger Et godt alternativ til det tilbud, der er nu For der er jo ikke et, der jo ikke et godt alternativ Som er stort offentligt kendt Til medicin og psykiatri Men der er jo nogen, der er nødt til at råbe op Om et alternativ, hvis der er et Og det kunne jeg også så være med til at gøre, tænker jeg. Ja. Jamen, det er da en god idé men jeg kan jo ikke finde ud af, om det bliver for meget angstsnak fra mig Nej, men den frygt har man altid lidt Men det, har, det er jo bare fordi men man... altså, Nu har du totalt lige snakket om hemorrider i 20 minutter Ja, men, og jeg er jo til synligheden slet ikke bange for at blive hemorridekomiker Nej, ja Nå, men jeg kan godt forstå, at du tænker det Men Jeg tror, det vigtigste er, at du også bare laver andre ting Det er jo ikke fordi, dit næste one-man-show hedder angst og Altså, Nej. man kan sige, at du kan jo godt have det Det, det kan du godt jeg kan godt forstå, at du tænkte i en periode, hvor du følte, at det var det eneste, du blev spurgt om. Ja. Øh, og der der, men, det, men det tror jeg ikke har noget med angst specifikt at gøre. Det tror jeg har noget med alting at gøre. Okay. At hvis du, nå, men hvis du var. Jamen, jeg godt, hvis du var men... rigtig glad for at cykle, ja. så ville du også på et tidspunkt tænke, at jeg skal ikke være ham, det er cykelkomikeren. Nej, men det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Øh, men det er jo bare fordi, at man gerne vil kunne snakke om alt alting. Ja. Det, Jamen, og ikke, øh, ikke gider at have folk gå og tænke, at oh, det er ham, der har angst hele tiden. Ja. Så det tror jeg ikke. Det skal du ikke være bange for. Nu er det jo, nu, nu er det jo noget, du regulært har lyst til. Og noget, ja. der, ligesom, okay. du vil kunne gøre. Så det synes jeg, du skal gøre. Fedt. Cool. Så gør jeg det. Ja. Det var bare det. Okay. Jamen, øh, vil du hvad? Jeg, jeg kommer af oh, for helvede. Det er fordi, jeg ikke er klar herovre lige også. Hvad laver du? Nej, to sekunder. Giv mig lige, giv mig lige to sekunder. Ikke? Jo, men jeg, jeg ved ikke, hvad du laver. Oh, hej verdens bedste lyttere. Vi afbryder podcasten med lidt utryghedskabende tiggeri.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 og finde Dyrstraskæk eller gå ind på podcast. Dyrstraskæk. og tryk på knappen Støt på tiere på forhand tusind tak ja det var ikke det mest tilgængelige der nogen sådan skete nej men det var meget fedt ikke <laughs> ja det gale det i hvert fald både i det underlige ophold i podcasten og i den form for hørskade så øh, på den måde er det jo meget godt men skal vi ikke lige inden vi runder de der spørgsmål der Jamen, vi skal slet til spørgsmålet. i godt Skal jeg så ikke lige tage dig på en rejse tilbage til det asiatiske store rige Kina? Jeg gider med hvem lover for, at... Øh... Jeg har stadig ikke fået lavet de der karate noodle breakers, jeg gerne vil lave. Så det må man jo stadigvæk <skrisa> forestille sig. <skrisa> Nej, okay. men prøv du tager den bare. Okay, okay men det var bare, bare. fordi, ja, vi snakkede om det... Hvad er det for to afsnit siden? Alt det der med overvågning og sådan noget. Jeg vil bare lige høre, hvad du mener om det nyeste skud hos ja. stammen. For Fordi øh, nu læste jeg bare lige en artikel andet om, at nu vil de kraftedme også De der skørekineser der, der de har, Jeg tror på en skole indtil videre Har de installeret øh, Overvågningskameraer i, øh, i klasserne På skolen Altså i klasselokaler ja. Og så har de fået sådan noget kunstig intelligens øh, Parret med noget overvågningsteknologi Til ligesom at sidde og holde øje Med alle elevernes ansigter på en gang Og så livestreamer den hvor meget de følger med i timen direkte til læreren, der så på en iPad eller hvad fuck der er, kan se real time, at nu sidder Ming Ping og blunder lidt hen ned bag. Og de siger, at det er for, at så kan læreren jo, du ved, nærmest øh, altså, med det samme målrettet undervisningen til de her elever, men jeg, jeg tænker, det ikke helt kun det. Der, altså jeg synes, de det lige, lyder lidt de, uhyggeligt de, nu. <coughs> de, de, de, jeg bliver mest bare overrasket over, Forskelligheden på Hvad man kan synes der er en god idé Ja Fordi jeg er ret sikker på at de synes det er en god idé Men for mig at se der er det jo helt altså Helt skørt altså Det er sådan uh, Splinter Company Sorglub-agtigt uh, skørt hvor man tænker sådan det er jo sådan noget, de onde gør det er jo ikke sikkert ja. at, er, at der er en ond mening i det der men det er vanvittigt at holde øje med alle elevernes ansigter og hvis der så er en der døser lidt hen så kan, man, du ved, så kan man ligesom slå ned på det hvor jeg tænker sådan jamen hvad bare med, altså, det er som om at menneskeligheden bliver lagt enormt meget til side i nogle af de jammen Jeg står ikke hvorfor der? de ikke bare får robotter til at sidde og gå i skole nærmest men det tænker jeg også det kan jo være lige meget så men der går sikkert ikke længe så finder de en metode til hvordan man kan fjerne din sygme hjerne der, der der står for fri vilje det tror jeg jamen, det tror jeg, du er ret i men jeg synes bare jeg ved ikke det er ikke engang fordi, at jeg bliver resten eller noget. Jeg synes bare, det er vildt, hvor hurtigt det går nu. At nu jeg synes, nu, nu det er vildt, det, at folk kan. synes, det er en fed idé. Jamen det er jo, og det spørgsmålet er, hvor mange, der synes, det er en fed idé. Måske, hvis du sidder og sover i timen, eller du er træt, så kan der jo være alle mulige grunde til det, som er gode. Det skal du ikke straffes for. Nej, men og jeg ved heller ikke. Altså, det er jo jeg, også, når nu, heller ikke om, man læser straffe. Nej, men jeg ved heller ikke. De siger jo selv, at nå, men så er det for, at så kan man gøre undervisningen bedre. og sådan noget. Jo, jo, men man kan jo finde på så mange? Det kunne man også gøre ved at sende spørgeskimmer rundt. Det kan man sige. Altså, jeg ved da bare, at hvis der havde været det der i min gymnasieklasse, så havde den der bonget rimelig meget ud på, nu sidder jeg 3 /4. Altså, vi kan ikke se deres ansikte ligger nede i bordet. Jeg læmmer mig nogle gange til at sove, der i på på handelsskolen, fordi jeg synes min lærer var så udulige, at jeg tænkte på, at jeg, jeg vil hellere have, at du bliver sur og smider mig ud for at sove, mm. end jeg vil høre på det lort. <laughs> ja. Jamen, øh, jeg tror ikke... Jeg vi var, jeg, jeg sov ikke så meget, men man kunne godt falde i i Gymnasiet. Der var nogen, der sov mere end andre. Og det tror jeg ikke engang havde noget med kvaliteten undervisningen at gøre. Altså, teenager er jo bare trætte ja, ja, klokken 8 om morgenen. Nå, og hvis ja. du så kun har fået en skåleri, så, ikke? Men jeg tror altså, en af grundene til, at jeg blev stand-up-kollekar, det var de sidste 5-8 år af min skoletid, der hver morgen, når uret ringede og sagde, nu skal du op og sted til noget, du ikke kan lide, og som du vemmes ved ja. og ikke forstår der kan jeg bare huske, at jeg allerede som 12-årig begyndte at sige til mig selv i spejlet om morgenen, du skal have sådan et liv, hvor man ikke står op klokken 8. Ja. Fordi det kommer jeg til at dø af. Ja, det var virkelig også noget af det der... Og det er jo vildt, at man på det tidspunkt øh, har det sådan, fordi det jeg skulle var jo stille og roligt, men en eller anden årsag, så havde jeg det. Ja, jamen, altså, der var, det var virkelig også en stor del af det for mig. Jeg var virkelig forelsket tanken om selv at bestemme, når man arbejdede. Det ja, fik man lidt baby. Ja, nu, så jeg, kan man sige jeg er så. For også låre ståkloen kvarter over fem hver dag. Det er jo også meget fedt. Ja. Men så laver du noget du elsker Elias? For eksempel tager lortet om den på en lille version den af dig. Jeg går faktisk mest på toiletter om eftermiddagen, så det er bare sådan tisse bliver morgenen. Det er, er det sådan, rigtigt? Ja, det er ret stellet roligt. Det er sgu meget vildt. Der, vi, der har vi altså øh, synkroniseret. Vi går på toiletter morgenen herhjemme. Alle sammen. Jeg ved ikke med Sofie for en balvær på toilettet og så trykker ja. I ellers bare. Nej, Ellen, vi kan godt lide sådan en øh, morgenskider. Ja. Men det kan øhm, jeg da også. Øh, men ja, det øh, kunne jeg, indtil for ganske nylig, nu vil jeg heldigvis fri. Ja, du vil helst bare være forstoppet. men jeg vil også bare lige, det var også bare en lille update fra Kina. Jeg tænkte vi skulle No, øh, oh, men vi ret lige, jeg følge med i, hvad der sker i øh... Ja, og så ved jeg ikke, hvor det her det passer ind. Det var bare noget jeg godt kunne tænke mig at sige højt. Jamen, så nu for... gør jeg det lige inden vi går videre til noget. Det, noget. det var bare fordi jeg kom til at tænke på noget den anden dag. Kan, Jamen, du huske, kan du huske, sidste år? Nu bliver det lidt Maccabi. Men kan du huske, at der var snak om sådan nogle k-z-lejre i Tietjenien? på bøsser? Ja, det er ja. præcis. Eller for homosekler? Jeg kom bare til at tænke på den anden dag, det har vi da ikke hørt noget om i lang tid. Nej, det har vi faktisk ikke. Men er det ikke lidt bekymrende? Eller er det godt? Men findes de stadig, eller hvad? Jeg prøvede at google det, og jeg kan ikke jeg, prøvede, jeg prøvede at google det lynhurtigt, lige ind du kom. Gay chitsnir. Ja. <laughs> Ja, der kommer ikke så meget. Om. Mit bud er, at hvis de ikke eksisterer længere, så eksisterer der sikkert noget der er værre et andet sted. Jo, men det er jo det der, altså der er jo nogle artikler fra for et halvt år siden og sådan noget. Men det er jo bare mere om, om der er stadig nogen der holder øje med det her, eller om det, eller om det er slut eller hvad. Man prøv at høre, hvis det er Fordi smaker, jeg var jo bare sige, at, at det var bare det jeg godt lige ville høre, om der var nogle af vores lyttere der var så veluddannede, at de havde nogen. Altså fordi det synes jeg da bare er, er, er det, det var da bare en vild ting der går i glemmebogen. Altså. Tichinien er også sådan et land man glemmer. Ja. Yeah. Det er vel teknisk set også bare, altså, alt det dårlige for Rusland. Jeg ved ikke noget om geografi eller noget som helst. Jeg ved bare, at hvis du har et land, hvor der bliver oprettet set lejre og flere hundrede homoseksuelle forsvinder, så går det ikke skide godt. Jeg kan se en overskrift her, hvor der står, Diktators til journalister skriv sandheden om bøsser og få en iPhone 7. Nå, så har de løst problemet Der er man ude, og, men jeg kan prøve at se her... Kun en iPhone 7? Ja, men det er jo også en yes, årsag. Ja, sådan år, fucking i titjenen. Øhm. Nå, men det, det, det er der, der faktisk... Det er ret vildt, det du siger, fordi der står faktisk... Alle de artikler, der kommer op, når du søger på k lejret til titjenen, øh, så, så kommer der faktisk kun ting op, alle sammen fra april 17, 2007. Ja. Altså, 17, 17, 17. Det er jo bare fordi... Nu skal jeg slet ikke sidde her og starte øh, alt muligt, men jeg troede bare, at... Øh, at jeg troede bare, at vi sådan af historien havde lært, at hvis nogen sagde noget med KZ-lejr, så tjekkede vi lige meget op på det. Jeg troede ikke, at man endnu en gang tænkte, det er måske bare et rygte, og så lod man stå til i overvis. Jeg, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg kom til at tænke på det. Jeg synes bare, det var en underlig ting, der ikke lige var, havde været noget om i lang tid. Og det var bare det, jeg ville vende med dig. Så kan folk jo byde ind, hvis de har været i Tietjen, og er blevet udsultet og tævet i, på en lejr ude i skoven. Du sidder, hvad sidder du sten over nu? At øh, Ramzan Kadyrov, som er lederen af det titjenske land, han øh, har udtalt, øh, der findes øh, simpelthen ikke homoseksuelle titjenige. Så de KZ-lejre, det er ikke... Øh... Nå, men det er jo selvfølgelig... Nu, Nå, hvor, nu hvor jeg nækliserer jeg jeg og siger, at de slet ikke findes, så, så må jeg jo tro på, at jeg heller ikke kunne finde ud af at dræbe dem. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Det, her. det er vi jo nødt til at tjekke op på. Der er nogen, der er nødt til at hjælpe os med det her, for jeg, jeg kan ikke finde ud af det på nettet, men... Øh, ej, det virker ret sygt. men jeg kan da meget godt... Altså, for en iPhone 7, hvis du fortæller... Hvis jeg, Amnesty International har fået en indsamling over 50.000 protestunderskrifter her i landet og mere end en halv million fra det øvrige Europa, men personalet på den sitjeniske ambassade nægtede at tage imod dem. Det er bare fordi, jeg og det er ikke fordi, det altid skal handle om det der med religion og sådan noget, men jeg synes bare, at der er nogle mennesker i det her danske samfund, som er meget efter en specifik befolkningsgruppe og den kultur, der ligesom hersker et sted i verden, og så samtidig er de meget glade for Rusland og og russerne hvordan, er jo så. Hvordan, hvordan, hvordan kan man få lov at udtale Vi har ingen homoseksuelle I vores region Men i øvrigt mener jeg At bøsser er djævle Ikke mennesker Skulle vi støde på nogen af dem Vil vi sørge for at de blev udslettet For at holde vores blod rent leder, Adamson, Nå, jamen, Det er jo desideret en indrømmelse af at, Altså øh, Nej de vi er har ikke i vores land Men det er fordi jeg dem jeg forstår ikke helt hvorfor der ikke har været noget som helst om det Fordi det er sgu da lidt altså, Marie Krab og alle de der kunst, De kan godt få lov at sige russerne de er super fede Og så er, altså, har de stille og roligt Bare øhm, lille fede hitler i deres baghæve Der henretter folk i kz lejre Fordi de er homoseksuelle altså, hvis det ikke, Jeg forstår ikke hvordan man kan være så sur på en religion Og en kultur over nogle lidt barbariske Gammeldagsværdier når man så samtidig åbenbart Synes at det der det er super fedt Det må man jo gøre hvis man ikke på nogen måde Følger op på det der det er jo fuldstændig Forældre altså. og søskende til mænd, som anses som homoseksuelle, opsøges af titjensk politi og stilles over for valget, om de selv vil dræbe deres søn eller bror, eller om de foretrækker politiet, gør det. Det er jo... Altså, nu, skal, nu skal jeg lige have lov at sige noget, som ikke skal misforstås, men det er jo næsten... Nu, jeg, jeg ved nok ikke nok om det, jo. men er det ikke næsten mere psykopatagtigt end, end, end jødeforfølgelsen? Fordi at man her gav folk muligheden for at dræbe deres egne børn. Det, det, det tror jeg måske også, man har gjort dengang. Gjorde man også det dengang? Ja, jeg tror ikke. Jeg vil sige, at det er ikke fordi, jeg negligerer det, men Nej, sådan, jeg tænker, er det ikke næsten altså, k z i anden? Det er i hvert fald på ingen måde ikke en k z altså Det er jo på ingen måde ikke et folkemord. Altså, det eller det Altså, de er djævle, altså, sådan, og det, vi det, vil dræbe det, det, dem altså, for at holde vores blod rent. Eller det, er det lyder ikke værre en men det lyder som om, sådan at der er blevet lagt meget mindre øh, bånd eller sådan lå på, hvordan man egentlig har det her. Man har slet ikke prøvet at pakke det her ind. Nej. på nogen måde. Altså, men hvor, men jeg forstår det. bare ikke. Det, det er sådan nogle historier som det der, der gør, at jeg ikke forstår, hvordan verden hænger sammen. Fordi der er nogle ting, vi synes er super vigtige, og vi skal altså, gå i krig alle mulige steder i verden for alle mulige abstrakte ting, der så viser sig ikke at være rigtige. Men når sådan noget, sådan noget der dukker op, så er der lige pludselig, altså så tør vi ikke sige noget, fordi at, at Putin åbenbart. Har hånden op i røven på alle vestlige ledere. Hold det op. Jamen den her, det her det er jo faktisk noget af det værste, jeg nogensinde har læst. Jeg har lige siddet og læst den her artikel igennem, mens vi snakker. Hold da op. det op. Det er ganske der bliver jo sagt ting rundt omkring i verden af store ledende politikere, hvor man tænker, og så blev han sat fra Bestilling. Men det gjorde han ikke. Og det gjorde han ikke. Jeg er et mærkeligt menneske, at jeg ikke ved... Det kan der være, ting. at vi i næste afsnit skal tage sådan en lille guidet rundtur i det politiske landskab i Europa. Bare. Det kan være, at du vil blive overrasket over, hvad der, er, der foregår øh, lige for tiden. Men husk lige siden, jeg hørte det der med, at man kan brænde en Roma for sjov. Øh, at der, der bliver jo sådan lidt... Europa også ret sindssygt, Jamen altså, italienerne er jo på vej med hastige skridt tilbage mod øh, Mussolinis... Øh fantastiske fantastiske år. Nå, men for at det, skal øh, men, ja, det 2012, skal vi ikke skal blive Det Dystre Skæg 2012, så lad os, ud af det. Jo, lad os komme med det. det samme. Det der Skæg sidder op foran og styrer metroen. Ja, Elias, du havde spurgt nogle lyttere om nogle spørgsmål. Jamen faktisk godt, må jeg lige ja. indlede det her med noget? Jamen det er fordi, jeg skal også lige Godt. Jeg troede faktisk, kan du, i sidste afsnit der sad vi og snakkede om, at vi gik til den samme herreforsør. Ja. Og øh, du havde været nede, du var glad for det. Og så smed vi lige en anbefaling. På falderebet, tror jeg. Ja. Så beslutter jeg mig for her i fredags, tror jeg. Nu skal jeg lige have tæmmet håret og håret på halsen. Og så kommer der ned, og så kigger han sådan lidt underligt på mig. Og jeg tænker, hvad foregår der? Ja. Og så siger han, hvad er det for noget med noget anbefaling i noget podcast? Så har der simpelthen øh, været i hvert fald en lytter forbi og fået friseret ansigtsbehåringen, fordi vi har sagt det. Nå. Det vil jeg da bare lige sige. Det synes jeg, der er meget fedt. Tak også fordi, jeg troede, at skønhedsrelaterede anbefalinger for os to havde lidt den modsatte effekt. Jeg troede lidt, at hvis vi sagde, at det her gør vi, så tænkt folk fedt, så ved, vi hvor, altså, så ved vi, hvad for en retning vi ikke skal gå i. Jeg tror også bare, det er, fordi jeg tænker, at når jeg siger til folk, at, at jeg bruger det her sted, fordi jeg synes, at det er nice, så jeg, jamen, så er der jo de der 76 lyttere, vi har per afsnit, så, <laughs> hvor jeg halvdelen af dem er kvinder, og resten af dem måske har skæg, jamen, så og nogle af dem bor i Jylland. Tænker, jamen, så kan det jo være, at hvis vi er rigtig heldige, at der er en person, der tænker Nå om det. Det være, at jeg skulle bare der, og han får det jo ikke gjort. Altså, ja, jeg det har aldrig gjorde no han. Aldrig nogensinde tror At det vil være. Men, men det er jo også rart. Det gjorde fordi, han til sygdom. Det er jo meget sjældent, at vi anbefaler ting på den måde. Og vi har ikke fået nogen penge af er for at gøre det, og han ved ikke okay. engang, hvad jeg hedder. Nej. Så. Det var meget cool. Må jeg så lige spørge dig om noget? Det ja. det der spørgsmål du skal til nu. Ja. Øh, er det et spørgsmål? Ja. Okay, må jeg indlede det en, endnu en gang? Med mm. noget. Ja, ja, ja. Det var fordi i sidste afsnit, der snakkede vi om omskæring Og så tror jeg, at vi fik spurgt ud Om der var nogen, der var omskåret Og, sådan noget. Ja. og så fik jeg en henvendelse fra en fyr som, Nå, øh, ja. Ja, ja. som skrev til mig At han selv er omskåret Og øh, det er han fordi At hans mor åbenbart er Troende, meget trone muslim Men det er hans far ikke Og der har hans mor faktisk mod hans fars vilje Fået, altså ham her søn Omskåret, da han var helt lille Øh, og han ville faktisk bare lige sige til os, at øh, der var faktisk ikke nogen sådan, generelle gener, hvis man spurgte ham, men han ville bare lige sige, at selv, selv på trods af det, ville han stadigvæk synes, man skulle vente til folk over 18 ja. med omskærmen. Så det var bare lige for at få et input for en, der rent faktisk var det, og som kunne fortælle os, at vi behøver ikke være så bange for, at det gør ondt på Tisselejf. Men han synes stadigvæk ikke, at man skal gøre det på børn, der ikke kan sige fra. Og så havde han et spørgsmål, som slet ikke er relateret til det her. Det ved mm. jeg ikke, om vi skal indlede med. Jo, lad os tage det. Eller, vi kan jo i hvert fald lige få det, og så kan du se, om du vil gemme det. Fordi øh, spørgsmålet er, nu hvor vi begge er blevet forældre, altså os to, ja. er der så jokes, vi fortryder at have lavet, og som, håber, som vi håber, at vores børn ikke kommer til at se eller høre? Ikke nu. Nej, der er ikke noget som helst i dit gamle standup. Du tænker, det skal hun ikke se. Nej. Sådan har jeg men jeg er også ekstremt kritisk Omkring hvad jeg føler Jeg kan tillade mig at sige på en scene Så der er mange ting jeg kunne sige til dig Som jeg aldrig ville sige på scenen Jeg er ret påpasselig med ikke at stå og sige noget Jeg skal fortryde på et andet tidspunkt Har du sagt noget i den her podcast hun ikke skal høre? Jeg har nok sagt noget hun ikke skal høre Før hun har en vis alder Ja men det, sådan tror jeg også jeg har, Men sådan tror jeg jeg har det med min stand-up Der er ikke noget af det altså, Som udgangspunkt vil jeg ikke sige noget Nogen ikke måtte høre Nej det kan godt være, at der er nogen, der synes, man har sagt men det noget. Jeg, hvis skulle jeg høre. skulle have sagt noget, hun ikke måtte høre, så skulle det betyde, at der var noget med mig, hun ikke måtte opdage. Ja. Yeah. Og det er der ikke. Men jeg tænker også, det er en alders ting. Yeah. Jeg ville synes, det var mærkeligt, hvis, hun, øh, hvis min datter så en masse af mine stater, når hun var fem eller seks. Ja. Jeg vil også synes, det var mærkeligt, hvis alle hendes venner, når de var små, havde set et eller andet, som hun ikke havde med. I det hele, nej, men jeg, men nej, men jeg tror ikke, jeg ville have det underligt med det. Så jeg må man synes, jo det, bare forklare. Jeg synes, det er sjovt, at der er flere, der har skrevet til mig, sådan, at de synes, det var sjovt, at jeg lavede en bid om, at hvis jeg skulle have børn, ville jeg ikke have en pige, og så fik jeg ja, ja. en pige, som så sådan, åh, så er du rigtig bare sådan karma, åh, kan du slet ikke være i det? det, kan du slet ikke kontaktere dig, det. det var sådan, det var en standardbid, jeg synes, det var sjovt at sige, at jeg ikke ville have en pige, ja, ja. fordi at det var det, jeg havde flest jokes på, og ja. grunden til, at jeg sagde, at jeg ikke ville have en pige, det var fordi, jeg var bange for, at jeg kunne få noget at tage mig af hende så det var faktisk lidt mærkeligt at komme hen og sige, han så fik du hende ligevel, så bliver din folk bekræftet. Jeg det er fordi man glemmer tit, at... Jeg synes tit folk misforstår. Nej, men jeg hvad tror, det. er, man det vil med joken. Ja, men jeg tror det er, fordi man glemmer at nogle folk har jo ikke de har jo kun måske det brødstykke af dig og yeah. danner et billede af dig ud fra. Yeah. Og så glemmer de lige at du er et, et, et helt almindelig menneske bagved. Yeah. Der måske bare nogle gange skruer på nogle knapper for, at det bliver sjovt. Altså, jeg vil, øh, jeg vil langt, hen gøre, langt hen ad vejen, der vil jeg gøre hvad som helst for at få folk til at grine, så længe det er noget, jeg mener. Men man kan jo godt mene noget og samtidig kunne rumme modstand. Ja, ja. Nå. Ja. Hvad har du over din Men Jeg har jo opfordring? forsøgt at øh, ligesom få nogle spørgsmål fra lytterne igen, og jeg tænkte den her gang, der vil jeg prøve at lave det som en videoopfordring, fordi så kunne det være, at jeg kunne få... Lidt mere ud af spørgsmålene, og det er ikke fordi, jeg er skuffet over de spørgsmål, der bliver stillet, men nogle gange så, så, så, så, så tænker jeg, at vi må på en eller anden måde med vores podcast og vores lytter kunne få nogle federe spørgsmålsrunder op og køre, end, end ja. dem der, hvor vi er sådan det lidt fladt Det ikke fordi bag bag. spørgsmålet, hvad er bedst remoulade eller ketchup, ikke er velkommen engang imellem? Nej, det skal også tages seriøst, men, øhm, men her, så, her kommer der bare lige lidt forskelligt, ikke? Nikolaj Thomsen skriver en masse søde ting, øh, og han er et sted, hvor øh, det her spørgsmål er meget relevant, for han skal til at finde ud af, hvad han skal med sit liv. Ja. Og spørgsmålet er, bør man vælge sig en uddannelse inden for noget, som man interesserer sig for, eller en uddannelse, hvor man er sikret et arbejde efterfølgende? Interessen er filosofi. Det er sgu et godt spørgsmål. Så er der en her, der... Er er, så er Morten Vas og ikke et ondt ord om Morten Vas, men Morten Vas er super kedelig, fordi Morten Vass og siger, at de er magistrenes A-kasse, er der statistik over, hvor mange procent af deres altså medlemmer, der er fuldtidsledige i forhold til, hvilken uddannelse de har? Og så er problemet for mig at sige, det er, at det er ikke det, det handler om. Det er ikke det, han spørger om. Han spørger ikke om... om det hvad... er ikke super kedeligt, det jo, er meget... Jo, det... ja, ja. Spørgsmålet er ikke, hvor stor en procentdel er uddannet inden for en vis, et vis et specielt felt går ledige. Det er ikke det, der spørgsmål. spørgsmålet. Spørgsmålet, bare, spørgsmålet er... <laughs> nej, nu, det er fordi, nu skal du høre efter. Ja. Spørgsmålet er... Nu ringer min kæreste... Om man skal vælge sig et arbejde, hvor man har en brændende interesse for det, ja. eller om man skal vælge et, hvor man ved, man kan få arbejde. Det vil sige, spørgsmålet er, skal jeg gå med hjertet, eller skal jeg gå med hjernen i princippet, kan man sige. Ikke? Yeah. Og det er det, der spørgsmål. spørgsmålet. er ikke, hvor arbejdsløs skal jeg regne med at blive? Åh, oh, nej, nej, men derfor... Nej, okay. det har ikke relevans i den her sammenhæng. Nej. Fordi spørgsmålet er, hvad man skal gå med, og jeg føler jo, at jeg er sådan en person, hvor jeg er gået med det, jeg følte i mit hjerte, jeg skulle, selvom jeg godt vidste, at det var et højrisikofag. Og ja. det kan jeg da mærke nu, det har været fedt til en vis grænse, men som 32-årig med et barn, der ville jeg da egentlig ønske, at min indkomst var super stabil, og jeg vidste, ja. at nu har jeg været... Øh, ejendomsmaler i 10 år, hvilket vil sige, at jeg tjener endnu flere penge, end da jeg startede, og jeg har, ligesom, jeg har tilsat mig selv inde i det, i det samme firma, eller i to firmaer, hvilket gør, at jeg har, jeg har avanceret opad. Der er, en, der er en fast vej, jeg kan kigge på. Det kan man nogle gange savne, synes jeg. Men jeg ved så også at samtidig, hvis jeg havde gjort det, så havde jeg ikke været glad, for så havde jeg manglet det, jeg laver nu. Ja, jeg synes også, den er svært, for jeg synes, jeg i mange år har været lidt arrogant og set ned på folk der ikke gjorde som mig, fordi jeg tænkte, fuck, nogle røvkedelige liv, de har. Mm. Nej, men sådan har jeg bare haft det. Fordi jeg kunne slet ikke forestille mig det der med at bare have et eller andet røvkedeligt, ordinært lorte job, hvor man skulle gøre, hvad alle mulige andre sagde hele tiden. og sådan. Noget. Men jeg kan godt mærke nu, hvor jeg så netop også har fået et barn, og sådan noget, så begynder der at sætte mere og mere pris på det der røvkedelige, ordinære hverdagsnød. Og så kan det godt nogle gange være mere et benspænd end en god ting, at man har sådan et udefinerbart uh, job, hvor man teknisk set laver det, man altid gerne har ville, ja. men det gør man bare alligevel ikke. Altså det er ligesom om, at man, og det er slet ikke, jeg synes, det går jeg synes, jeg har det godt, jeg synes, det går godt og sådan noget. Men, men det er som om, at man, når man så har fuldt sin drøm, så finder man også ud af, at virkeligheden er ikke som det, man drømmer. Og nu står man i en situation, hvor man lever teknisk set det, man drømte om, men det er bare ikke som, man drømte om det. Giver det mening? Ja at der er simpelthen bare en forskel på virkeligheden og den drøm, man har. Fordi hvis man, hvis man nu udgangspunkt i at jeg gerne vil være filosof, så kan jeg forestille mig, at det har jeg også altid synes, var spændende. Og så har man sådan en idé om, så skal man være sådan en fyr med, med sådan en uldjakke med albupuder, der sidder på et støde bibliotek og holder forelæsning for en masse unge mennesker, der synes, man er sygt lækker og cool og ved alt muligt. Men det kan også være, at du kommer til at sidde ude på Deloitte og skal altså, fortælle dem, hvordan man formulerer en eller anden virksomhedsstrategi, så den passer ind i i det postfaktuelle samfund. Jeg tror bare på en eller anden måde, at hvis man beskæftiger sig noget, hvor man altid er sulten, fordi man kan lide det, så skal du nok blive til noget. Hvorimod, hvis du beskæftiger dig med noget, du kun har gjort for løn, så vil det aldrig vokse, og det, og det vil aldrig blive rigtig succesfuldt, tror jeg. Nej, men jeg tror måske bare, jeg, jeg tror, det er fordi, jeg sådan med tiden, jeg tror, det, var, det her, vi laver, var rigtig fedt i alle de der år, hvor alle vores jævnaldrende stadigvæk var på uddannelse, Fordi man tænkte, ej jeg, jeg tror jeg lever ikke på en SU. Ja, og nu, jeg skal ikke alle de der nederen ting. Men nu, nu kan laver jeg, de jo 50k om ugen eller om måneden og du ved, har et stort hus og en lækker bil yeah. og kan planlægge deres liv og vi sidder her i en støvet stue og Men tænker, jeg tror hvad, simpelthen stadigvæk, morgen? jeg vil sige, du skal du bliver simpelthen nødt til at starte med at gøre det du gerne vil. Jeg vil sige, vi vi forkerte at spørge hvis du ja. godt kunne tænke dig at blive talt over på fornuftens rand, fordi at, for mig at se der er der kun en vej frem og det er det man har lyst til. Du kommer til at, du, du kan altid prøve at, du kan altid tage du kan altid skifte retning senere, ja. hvis ikke det, det er bare er, det er lidt sværere, når du får børn. Det er super men, mærkeligt at begynde at læse filosofi sent i livet. Men, ja. men det er smart at gøre det nu, og så kan du sgu altid finde ud Gør af. det for helvede nu, mand. Og du, så husk på, at du skal være på arbejdsmarkedet, til du er hvad, 70 eller sådan noget sikkert. Du kommer så til at du dit lang tid til at uddanne dig og blive dygtig til noget. Og de fleste mennesker ender sgu ikke med at arbejde med det, de er sådan en helt specifik uddannelse til. Altså, jeg tror de fleste... Selv dem, der tager en uddannelse, fordi de ved, at de skal bare have det her lønagtige job Så går der nogle år, og så bliver de klogere, og så vælger de det andet ja. Så start nu bare med for helvede at vælge det, du vil være allergladest for Og så find ud af, om det kan lade sig gøre i længden Nu skal jeg bede dig om at, øh, at lige finde den rumlige Martin frem Fordi der er en her, der kommer til at, at stille et spørgsmål Vi lige skal stå lidt på mål for okay. noget, vi har gjort Og jeg skal være indrømmende nu lige hurtigt og sige, at sige Jeg skal ikke huske det her Nej, så, ja, det er bare lige nu, har jeg har rigtig ondt Men bare sige det Omkring jeres brug af ordet bøsse i sidste afsnit. Ja. Den måde, I har gjort at sige bøsse, negativt og en nederen person, har været, at I aldrig vil sige det til en, som faktisk er homoseksuel. Men alligevel kalder I Søren pape, som jeg er enig i, er mega nederen. Er han det? Jeg er ikke enig i politik. Ja, ja, Okay. Alligevel kalder I ham bøsse som et skældsord med den forklaring, at det må man godt, fordi han er homo. Hvad er det så egentlig jeres mening med at bruge det ord? Jeg tror så, er vi er kommet til at sige noget forkert, er vi ikke det? Jeg kan godt tage den her. Okay. Øh, fordi nu har vi jo lige siddet og snakket om noget, der var lidt relateret til det der i Tietjenien. Så kan du regne ud, hvad vores holdning er. Og jeg har det bare sådan, at jeg siger, hvad det fucking passer mig. Ja. Og altså jeg vil sige, øh, hvis jeg har sagt... Jeg vil bare lige godt lige, fordi der, der er lige en ting her, jeg studer over. Det er, at, at, at hvis vi har sagt at man godt må kalde nogen for bøsse, fordi de er bøsser? Jeg har faktisk lige... Det, det, nej, men det jeg har, mener jeg Nej, ikke. men jamen, det, det er også fordi, vi har kluder rundt i noget. Men jeg har lige haft den her snak den anden dag med nogle venner, og jeg kan mærke, at det irriterer mig, fordi... Prøv jeg, selvfølgelig skal man tage hensyn til alle mulige mennesker, men det kan man bare ikke, fordi hvis man skal tage hensyn til et menneske, skal man tage hensyn til alle, og alle mennesker bliver ked af et eller andet. Jeg, vi, har, vi har jo siddet og sagt, at man ikke skal bruge bøsse som skæltor. Ja. Det er vi jo begge to sure på os selv over, når vi kommer til. Ja, da. Og så gjorde vi det i den sammenhæng, hvor jeg gjorde det. Det var mig, der kaldte Søren Pappe en bøserøv. Og det er fordi, at jeg synes, der var noget sjovt i konteksten af, at vi lige har siddet og sagt, at man ikke må bruge det som skældsord. Og uh, så snakker ja. vi om en, der er en idiot, og så bruger vi det på den der gammeldagsagtige måde, hvor vi mener idiot. men altså, altså det, ja. Hvis ikke det var sjovt, var det ikke sjovt, men sige sige hvis du blev ked af det, så undskyld, jeg siger det. Jeg er faktisk ret ligeglad. Jeg altså, vil sige det til, handler til, ikke om lege. Til kvinden her, som har skrevet øh, ind til os, jeg vil sige, øh, jeg tror, der, jeg, jeg tror desværre mig og Martin er sådan, øh, sådan nogle mennesker, som ikke går nok op i, hvordan ord kan være sårende, fordi vi er vokset op som hvide mænd, hvis man kan sige det. Nej, der, Så der er ikke rigtig nogen ord, der sårer os. Jo, sådan, der, kan være, prøv, der er masser af ting, der sårer mig. Der er masser af ting, der kan såre mig. Ja. Men, men det er... Men jeg, jeg er lidt træt af den der med, fordi man er en hvid heteroseksuel mand, så kan man ikke forstå, hvordan det føles, når nogen siger bøs, eller nogen siger øh, så, eller nogen siger et eller andet. Jeg kan sagtens sætte mig ind i, hvordan det føles. Men jeg, men jeg har også, der er også folk i mit liv, der har sagt ting, eller folk inde i mit fjernsyn, der har sagt ting, som jeg blev ked af. Men derfor synes jeg ikke, vi skal have regler om, hvad man skal gå og sige. Nej, jeg, nej det synes jeg. jeg hvis, hvis jeg havde kaldt nogen helt specifikt... Hvis en Pappe ringede og sagde, jeg blev ked af, at du kalder mig så vil jeg ikke sige undskyld, fordi jeg er ligeglad, at han er ked af det. Men hvis jeg var kommet til at sige det til en af vores lytter, og mm. han var ked af det, så ville jeg selvfølgelig sige undskyld. Men jeg sagde det ikke til en af vores lytter. Jeg sagde Nej. det om en anden. Ja. Så hvis der er nogen, der har taget det på sig, så er det jer, der har et problem med den verden, I lever i. For I kan simpelthen ikke... I, jeg gider ikke, at man skal ikke pakke sin jeg, jeg tænker at, også, at altså det, det, det, det er bare lige... Det er for, for, lige at holde, skyld, for at holde at, tungen lige helt i munden, så vil jeg sige, at hvis vi har givet udtryk for, at det er okay at kalde folk bøsser fordi at de er bøsser, så mener vi ikke det. Det har været orkløder, og det er vi ikke tilhængere af. Jeg er i hvert fald ikke sådan at det er min forklaring. Du selvfølgelig måtte sige bøsse til en bøsse for den er en bøsse. har jeg det ikke. Nej. Men jeg synes at at, at, at at det er lidt overdrevet, at man skal passe så meget på med nogle ord. Ikke lige specifikt men vil du det være, de her ord. Men ved at det skal man heller ikke, for det bestemmer man selv. Nej, og, men det er jo frem til det at bare sige at jeg, jeg tror desværre bare at jeg er sådan type at jeg kan ikke forstå, hvorfor det er så farligt for mig at bruge det ord en gang i kvartalet. Øh, jeg lever i sådan en verden i hovedet, hvor det, man gør, vægter højere end det, man siger. Og når jeg i en øh, tydelig komisk kontekst siger noget, der politisk korrekt set er lidt forkert, så er det bare ikke et større problem. Nej. For jeg går ikke rundt og tæver bøsser. Jeg har lige bragt noget op, som jeg synes var meget relevant i forhold til at passe på bøsser i alle mulige lande. Jeg har intet imod homoseksuelt. Altså... Jeg kan ikke se, hvordan jeg skulle gøre mere for at være et ordentligt inkluderende menneske. Og det betyder, at jeg så også føler, at jeg har ret til nogle gange at bruge det ord i en komisk sammenhæng. Og hvis nogen får en det over det, undskyld udtrykket, så er jeg ked af det. Det bliver et langt liv for jer. Det bliver et rigtig, rigtig langt liv. For I kan det. kun gå rundt ude på ruk eller kur sammen med alle jeres øh, seks forskellige typer seksualitetsagtige mennesker og bekræfte hinanden i, at man skal kramme hele tiden. Og det er fint, men sådan er virkeligheden, ikke? Jeg, tror, jeg er noget der og jeg til, synes man skal hvor... vælge sin kampe. jeg synes man skal gå efter dem der rent faktisk gør noget aktivt for at forværre tilværelsen for folk der ikke er den der store hvide, heteroseksuelle majoritet i stedet for at lave sådan noget fluknapperi på folk ja. der tydeligvis siger ting der jeg ikke er rigtigt jeg tænker også at det gange... kan nogle gange så kan... ja selvfølgelig man skal jo ikke gå rundt og være grim i sin mund og ikke tage hensyn til andre mennesker men nogle gange kan det hele også bare blive sådan lidt uge. Pas nu på hvad det er for nogle ord der bliver sagt ja men sagt, også fordi for det, har lidt... nogen, det har ikke men nogen det... konsekvens at så kan, vi godt, så kan vi godt sige at vi slet ikke må sige bøsse overhovedet mere men det er ikke det er det løser ikke problemet det er bare det, det er Fordi dem der så i virkeligheden har noget imod homoseksualitet De finder jo bare en anden måde at snakke om det på ja, ja. Og så laver de kz og så siger de, at de ikke findes Nå Næste spørgsmål øh, Hvornår ved man, at man er klar til at få børn? Når der kommer sovs ud af pikken. Jeg tror ikke at... Jeg tror det er meget få mennesker Der på noget tidspunkt føler, at de er klar til at få børn Og det er fordi, at selv når du er klar På et eller andet niveau, du ved, at du har noget modenhed Og du har nogle penge og noget plads så vil det altid været fuldstændig vanvittigt skifte, at dit liv lige pludselig nærmest bare ikke handler om dig længere, men det handler om et andet menneske. Så det der med at være klar til det, jeg tror meget, det handler om, om man er villig til at ændre sit liv så meget, som det skal ændres. Fordi mm. det der med, at man er klar til, at en. alle mennesker er klar til at få børn. Det handler mere om, man rent faktisk har lyst til det. Hvis du har lyst til at få et barn, så er du også klar til det, medmindre du er 18 år gammel og skylder en milliard væk og ikke har et sted at bo. Ja, så er du måske så... ikke helt klar, men I forstår, hvad jeg mener. Ja, og jeg tror måske, en af de ting, jeg tænkte over, da Sofie blev gravid, det var det der med, når man så, så folk på gaden med børn, der var voksne. Nej, børn, der, altså, børn, der var store, store børn. Så kan jeg godt nogle gange tage mig selv i at tænke, det er jeg ikke klar til. Men der skal man også huske, man skal ikke være klar til det hele på en gang. Du skal ikke kunne se dig selv med en seksårig. Du skal jo kunne se dig selv, få en nyfødt, og så lærer du det hen ad vejen, og så bliver du jo klar til de der forskellige ting, der sker. Og du er ja. aldrig rigtig klar. Nej, men det er faktisk rigtig godt, god pointe. Man bliver klar. Man bliver klar, når man skal være det. Ja. Og, og lige meget, og jeg vil så også sige, jeg synes egentlig, jeg var meget afklaret og følte mig rigtig klar, og lige meget hvor klar og afklaret du synes, du er med, at du skal have børn, så kommer det stadig bag på dig, hvad det er, når det så sker. Der vil stadig være noget, der overrasker dig helt vildt. Der vil stadig være noget, der er meget hårdere, end du troede. Der vil stadig være noget, der slet ikke er, som du har fået du kan ikke gøre noget for at blive 100% klar. Du er nødt til bare at beslutte dig for, som I lige siger, vil jeg gerne det her? Vil det gøre mig? Altså, er det det, jeg gerne vil? Og så gør det. Fordi du kan ikke vente på, at det føles 100% rigtigt. Det kommer der aldrig til. Der vil altid være en del af dig, der tænker, jeg kunne også lige tage et år mere, hvor jeg spillede Playstation og gik i byen. Til hvem ender er, der synes at have et relevant svar? Den der under cirkel, hvor man ignorerer ting, man ikke vil eller kan overskue, og det ikke går væk, så man ignorerer det endnu mere, og så bliver det bare værre og værre for en selv og dem, man omgås. Har I erfaring med det, og eventuelt erfaring med at bryde ud af det? Det der med, hvor man ignorerer ting, man ikke vil eller kan overskue. Ja, okay. Jeg tror, jeg skubber, opgaver Jeg tror at jeg forstår det. Øh, der har jeg kun et godt råd. Ja. Man skal bare gøre det, der fylder. Det er det, der har hjulpet mig mest med min stress fra min tilpøv. Der, han siger, hvis du vågner en morgen, og tænker, oh. fuck, jeg burde, lave det der, jeg burde lave det der og vælger at gøre alle mulige andre ting. Men ja. så er det jo det mest forkerte, du kan gøre. Hvis du vågner en morgen, eller står en dag og tænker, fuck, jeg skal også have gjort det der, så gør det. Gør det, når du tænker på det. Gør det, så snart du føler et pres. Få det overstået, ja. få det ud af kroppen. Og så vil jeg sige, at der er også nogle af de der opgaver, der fylder, men du kan ikke lave dem endnu. Ja. Det kan være noget, der skal ske om nogle dage, du ikke har nogen indflydelse på. Ja. Og der bliver du nødt til bare at... Sådan har jeg har og det er måske en mærkelig ting at sige, men sådan har jeg meget haft det med at lave private som stand-up komiker. Det har altid været noget der kunne fylde meget ja. i mit hoved, fordi det er aldrig en lige så rar Nej. situation som at stå et sted hvor folk har købt billet for at se en. Slet ikke. Og det har kunne fylde rigtig meget for mig, og der tror jeg bare at jeg har lært at, at hvis ikke det her det skal ødelægge tre dage op til at jeg egentlig bare skal lave det jeg godt kan lide for at tjene nogle penge, mm. så bliver jeg nødt til bare at beslutte mig for at øh, nu forberede mig lige lynhurtigt så godt jeg kan på det der skal ske, og så tænker jeg ikke mere på det. For at jeg står i det. Ja. For jeg kan ikke gøre noget. Altså det kan ikke nytte og selv, noget Selv hvis du står i det, og det går helt, og det, de er helt forfærdeligt at stå foran for. Det har du kunne vi... gøre noget ved alligevel. Nej. Der er og ikke nogen grund til, at de skal ødelægge Og når du så står, der så vil man jo, i hvert fald har jeg oplevet, når jeg så står på de der jobs, og det er det værst tænkelige scenario, der kan være, så opdager jeg, at den angst, jeg har haft for jobbet inden, bliver slet ikke realiseret, når jeg står der. For jeg står jo bare og tænker, Nå, det skulle det egentlig ærgerligt, at din flok prøvehuller. Jeg tror jeg smutter nu efter 20, fordi der mm. er ingen, der hører efter, og så kører jeg hjem. Men jeg har, bare været, jeg har jo bare kommet som mig selv Og så altså, har altså, gjort det, jeg skulle gøre og Nå, no, det var en dårlig dag for jer så ses altså, du ved, Der er slet ikke noget på spil langt hen ad vejen I alle de der scenarier, man gennemtænker Nej. Men mit råd vil være, gør noget ved det Gør det nu, skønt at få det gjort ja. Lad være med at vente Don't procrastinate uh, Masturbate ja. Nå. <laughs> uh, Hvilke tanker og overvejelser gør I jer Om det at være far Er I bevidste om, hvilke værdier og livssyn I vil videregive til jeres børn nogle gange Altså jeg er meget bevidst om hvad jeg gerne vil give videre Men det er ikke nødvendigvis at jeg får det realiseret Nej For jeg kunne godt tænke mig at videregive en masse ting som, som, som jeg bare måske ikke synes passer ind i vores liv lige nu Eller som jeg måske ikke er men troede jeg var Jeg tror Og det, jeg ved, det er slet ikke fordi jeg ikke stiller krav til mig selv Men jeg tror noget af det farligste man kan gøre Når man bliver forældre, det er at hele tiden Tænke at det skal være Det skal være helt perfekt hele tiden Fordi det kan det ikke du kommer ja. til at skuffe dig selv nogle gange, du kommer til nogle gange, selvom du godt ved, at man ikke må råbe en baby, det kommer du til alligevel på et eller andet tidspunkt. Ja, og altså det er rigtig nederen, og så har du det rigtig dårligt med dig selv bagefter, og så gør du det forhåbentlig ikke igen. Og der er masser af ting, du tænker ind i dit hoved, du godt kunne tænke dig at være, som du måske ikke kan være. Og det bliver du nødt til at finde fred med, at, hvis bare du gør dig umed. Jeg tror, det vigtigste jeg, godt kunne tænke, altså. det vigtigste, jeg godt kunne tænke mig at give videre til min datter, det er, at jeg vil gerne have, at jeg ligner en far der kan lide den, jeg er, og synes, det jeg er, det er fedt nok. For hvis jeg har det sådan, så vil min datter også få den indstilling til livet. Det, ja. jeg er, er fedt nok. Jeg behøver ikke at være alt muligt mere. Så jeg kunne godt tænke mig, at min datter bare fik det livssyn, at hun synes, at hun selv var god. Ja, men jeg prøver og at også bare at rose. Og det, yep. det hun var, var godt nok. Ja, det er slet ikke, fordi jeg ikke kan skælde ud og sætte grænser, men jeg prøver også bare at rose rigtig meget, når der så er gode ting. Ja, virkelig sagt til grænser, men jeg gider ikke at, at hæve min stemme specielt meget, fordi forstår det alligevel, ikke? Og, og, og nogle nogen gange tager jeg mig selv i at tænke også noget med, hvis hun slipper en ordentlig skid ved bordet. Jeg kan ikke lade være at grine af det. Og, det. og Man burde jo måske, du ved, det er jo ikke alle, der sidder en en baby, der ja, men ved du hvad? Det skal hun nok lære. Øh, måske er mine værdier her i bare lidt mere bunderøvsagt end øh, en aristokratiet, fordi ved du hvad, hvis jeg får en datter, der synes, det er sjov at slå en ordentlig brændskid ved bordet, når hun er fem, så er det altså de voksne mennesker, der bliver faret over det, der har et problem, hvis en femårig slipper en slipper og jeg gætter på, at hun på et tidspunkt lærer, at man ikke behøver at sidde skide ved bordet, og det skal også nok sige ting. Men lige nu har jeg altså ikke tænkt mig at sidde og, og kvæle en skrållatter, for det kan jeg ikke. Nu, nu synes jeg snart, at den her podcast har været i lang tid i dag. Jamen det har også Så jeg kunne godt tænke mig lige at runde af med de sidste tre spørgsmål lynhurtigt. Okay. Og det er fordi, der er flere, men jeg synes, der er simpelthen nogen fra. Fordi Må jeg lige sige en ting til alle lytterne? Har Kæft nogle gode spørgsmål i dag? Du ja. har lavet en hel podcast ud for de spørgsmål, I har stillet. Men jeg er simpelthen nødt til lige at vælge nogen fra, fordi jeg havde regnet med, at, det, at mange af dem ville være sådan noget. Ja, nej, måske. En øh, inden sende. Øh, men øh, <laughs> Louise Stens i har spurgt til Martin. Ja. Hvilken podcast er sværest at lave? Den med Sofie eller den med Elias? Øh, nu har jeg kun lavet den med Sofie en gang. Så måske vi skal til spørgsmål spørgsmål. Nej, øh, igen øh, øh, jamen, jeg vil år. godt lige skyndme mig at svare på det? Jeg, jeg tror, jeg var mere nervøs for den. Fordi der var lidt mere på spil Altså hvad nu hvis vi ikke kunne finde ud af at lave podcast sammen ja. men, men når vi nu er kærester Og så blev jeg dejlig positivt overrasket Eller, det var, det, Jeg synes bare det gik godt øh, Jeg tror der er lidt mere forberedelse til den ja, okay. End der er til den her Fordi vi to kan godt Så på gange... den måde er den sværere at lave den kræver mere altså, altså. I dag har vi bukstaveligt talt den ud af røven <laughs> Nå, nej, men det kræver lidt mere forberedelse Okay øh, Så er der to spørgsmål tilbage Den sidste er mere en konstatering Det her spørgsmål er ret langt Hey Beardmasters! Hvad er det egentlig, der binder jer sammen og gør, at vi får øh, noget lækker podcast? Kan jeg godt se, at I i dag er, øh, er I tæt på hinanden, og I på mange områder råder med mange af de samme øh, problemer. Men det har vel ikke altid været sådan. Jeg tænker også på, hvad er det, der gør, at det dystre skæg har overlevet så længe, trods arbejde, pauser, depressioner, katte, lortelejligheder og børn. Hvad holder det dystre skæg i live, og hvad er det dystre skæg for jer? Jeg vil gerne høre den dystre origin story, selvom den helt sikkert har været vendt før. Død sangst. Jeg vil sige, at jeg tror, at det, der binder mig og Martin sammen, det er, at vi har fundet hinanden og føler, at øh, jeg tror, mig og Martin øh, har brug for hinanden. Specielt i den branche, vi er i. Fordi mig og Martin er meget enige og meget det samme menneske. Og vi jeg skal slet ikke lyde som, jeg tror bare ikke, vi passer specielt meget ind i den branche, vi er endt i. Sådan rent menneskeligt. Og derfor har vi rigtig meget brug for hinanden. Ikke altid i hvert fald. Ikke altid. Og derfor har vi, vi har i hvert fald mange af de samme udfordringer. Jeg tror, det er derfor, at vi også har bundet os lidt sammen, og så kan vi bare godt lide hinanden. Yeah. Jeg synes jo, Martin er helt vildt flink og rar at snakke med. Og så kan jeg godt lide, at hvis jeg kommer hjem til Martin og siger, Åh, jeg synes ikke, at jeg blev behandlet godt her, eller jeg synes, det her var sådan lidt mæh, så jeg er sådan lidt mæh, så kan jeg altid regne med, at Martin bare smider mig en kæmpe stor. du skal være meget mere med end jeg havde regnet med. Så jeg bliver altid. Ja, men, kan... jeg, jeg føler aldrig, at jeg kommer hjem til dig og ikke bliver støttet. Jeg tror også, det er godt kan lide. Og så kan vi det der med, hvor man kan få lov til at sige ting, man ikke har tænkt igennem, som for eksempel at kalde nogen bøserøv. Og så ved vi godt begge to, at vi behøver ikke Så dømmer jeg ikke Martin som en klam sexistisk lort. Og jeg sidder ikke og tiger stille og sådan helt... Nej, så tænker jeg bare, okay, når man det må jo betyde, at Martin har sovet dårligt i nat. Ja, eller et eller andet. Jeg tror bare, vi kan tale om ting. Ja, så vi godt lide hinanden. Ja. Jeg tror også, vi er blevet venner, hvis vi arbejder arbejdet i bloggoster sammen det ville jeg, vi, jeg, vi vil jeg, vil jeg næsten hellere Vi vil have kørt en hård blockbuster Vi kunne have kørt den nu. Vi, de vi havde haft den eneste danske, bare, danske blockbuster video brothers. Det er fandme sjovt <laughs> Den eneste blockbuster der stadig leger vi hører ud ja. Vi ligger på Vesterbrogade Vi har væk <laughs> to undercut og sådan rigtig super <laughs> hifter. Og du kan få en kaffe lade, Men det er på sådan en pumpe ting du selv laver for er Det er en VOS maskine vi har lavet op Ja den skider det bare ud. derud ja. Ej Espresen Det er en god idé Og så er det sidste spørgsmål Martin hvorfor rapper du ikke længere det ved jeg ikke Jeg tror der er, det, det er jo fordi At det, har, det kræver at man har lyst ikke? Hvis Martin en dag Får rapplysten tilbage Så skal jeg nok Nej men for, jeg vil rigtig det. gerne og sådan noget, Men det er bare ligesom om At øh, jeg er blevet mere Voksen og kedelig Ind i mit hoved Det kan det være at Jeg er begyndt Eller også at blevet for selvbevidst Så jeg har ikke lyst til at, at være ham der rapper dårligt mm, Jeg synes ikke Du rapper dårligt Jeg synes du rapper sjovt Ja men det er jo det Jeg gør Lad os se om den kommer tilbage en anden dag yeah. Nu vil jeg i hvert fald gerne bare sige tak for i dag Det har været en dejlig podcast Vi har hørt om Martins numse Vi har hørt om øh, mine øh, Alle mulige ting med mig Og øh, så har vi yeah. snakket om alle mulige deprimerende ting Men vi har også snakket om hyggelige ting Vi får fået dejlige lytterspørgsmål Og det er en solskins dag Ja yeah. og øh og vi elsker jer alle sammen lige meget, hvilken sexualitet I har, hvilket køn I har, hvilke ting I identificerer med. Og vi elsker jer også, og øh, selvom I synes mærkelige ting om os, vi, eller synes vi, vi er mærkelige. Vi kan bare godt nogle gange lide, at man kan have, sige lige det, man har lyst til, og så kan man stadig godt lide folk. Vi kan Men, bare godt lide, at man kan tage bladet fra munden, ikke også din bøsse røv. Ja, fuck jeg luder sønder vi ses, mand.